Yeah, yeah, ring og seger dit væsen. I er skabt ikke for Episode 1. Køn og seksualitet. React med noget på spil. Radio 24-7. Velkommen til. Jeg har uh, endnu en gang tre skønne sjæle med i huset. Vi kommer til at snakke om en pro problemstilling i dag, der kommer til at hedde, hvordan kan der skabes en forandring i samtalen om køn og seksualitet i samfundet, og hvordan vil samtalen se anderledes ud? Det kan jeg ikke svare på som ene mand, så jeg har faktisk også taget øh, tre kvinder med i dag. Først og fremmest har vi taget Rosa Louis med fra Another Life. Hej. Hej så. Du har en organisation, som hedder Another Life, som netop snakker om repræsentation af kvinder i musikbranchen. Ja, yeah. det, det gør vi nemlig. Dejligt. Ja. Det er simpelthen fantastisk. Det er et godt udgangspunkt for at kunne øh, gøre en forskel. Og så har vi Priscilla med. Hej Priscilla. Hej. Skønt, du gider at være her. Du er <laughs> sanger, og du er kunstner og skaber, og øh, bare yeah. sej. Ja, yeah. jeg er regn, øh, regningsbetaler. Det er lige bare det, jeg er. <laughs> gør alt for at betale mine regninger. Men ja. Ja. ja. Øh, ja. Det har vi også brug for. Vi har i hvert fald brug for tag over hovedet, for at vi kan gøre en forskel for andre. Det er sindssygt vigtigt at have fred i sig selv, før vi kan skabe mm -hmm. det ude fra os selv. Og Emilie, MC Grænseløs, op i huset. Bare Hej. grænseløs. Men jeg. Bare grænseløs. <laughs> er, det, er, det det, er det det, vi skal, skal tage den som? Grænseløs. Grænseløs. Mm. Hej Grænseløs. Hej mm. Benjamin. Dejligt, du gider at være med. Jo tak. Det er sgu dejligt. Det, det er dejligt at have nogle folk med, som, som kan gøre mig klogere. På det her emne. det har jo været et meget mandsdomineret samfund de sidste 100 år, hvor manden ligesom har været styrende øh, faktor. Øhm. Og det er der jo klart brug for en forskel omkring, og en forskel, der har været i gang i mange år, men en debat, som også er pludset op på det seneste. Rosa, du arbejder blandt andet med det i musikbranchen. Hvordan udsprang det? Men altså, som du, nu sagde du lige øh, før, at vi arbejder med repræsentation af kvinder i den danske musikbranche, vi har faktisk lidt bredere tilgang til det, hvor vi ikke kun kigger på køn, vi kigger for det første ikke kun på en den binære mand kvinde, vi kigger på alle køn, og vi kigger også på etnicitet, og alder, og seksualitet, og hudfarve, etnicitet, alle de, her, alle de her forskellige parametre, øhm, så det er lidt mere ja, intersektionel tilgang til repræsentation i musikbranchen. Øhm, og det hele det udsprang lidt fra, ja levede erfaring ved at sige, man kunne ligesom, øh, vi var nogle stykker, som kunne se, at der var brug for en, øh, en, en, at der skulle gøres en forskel i musikbranchen. Så vi gik i gang med at lave den her rapport, vi, som vi udkom med i sidste år, var det? <laughs> <laughs> ja, ja, <laughs> 2021, <laughs> 2021 der er lidt nogle, nogle numre der. Øhm, ja, som ligesom skulle undersøge lidt mere bredt, hvordan det står til med repræsentationen i musikbranchen. Så det, det, det var ligesom der, vi helt, det hele startede. Fedt. Det lyder som en spændende proces, og øh, tak for at rette mig i, at det ikke kun var kvinder. Det er, det er, okay. det er vigtigt. Det er vigtigt. Priscilla, du har også en masse erfaring med de her ting her, Ja. og og bredt. Vidt og bredt. Ja. Um, jeg plejer faktisk selv at sige, at jeg er en, øh, øh, ja, en emotional warrior og en, øh, øh, en dame på et spektrum, som, øh, som fylder eller som er en del af de forskellige ting. Altså, jeg er jo i med den her verden ved at altså, være en sort kvinde. Øh som er lesbisk, og som elsker andre kvinder, og som elsker andre mennesker, bare generelt, øh, og så de, de udfordringer der så kommer med det, øh, og så også det, at det ikke altid, at altså, det er alle grupper, jeg passer ind i. Altså det er ikke alle begge grupper, altså jeg er for eksempel to grupper, som jeg vil snakke om, jeg kan godt mærke meget iry omkring og snakke om det. Det skal vi nok komme tilbage til. Nej, tættere på. Bare tættere tæt tæt ja, ja, på. Øh, men jeg ja, i bund og grund er det bare det er bare mig, altså, jeg har mange problematikker, som har noget netop med mit køn og min seksualitet, og så også farve, men det kan vi snakke mere om, ja. Øh, yeah. Ja, dejligt. Mm -hmm. Tak for din lille introduktion af dig selv. Det er, det er en spændende rejse, du er ude på, det er meget, meget bredt <laughs> med sang og, og frivillighed, og også blandt andet rap politics, yeah. som jo er en stor erfaring, grænseløse. Hvad, hvad er dine erfaringer? Uh, med, med, med det her sådan meget kort. Vi kommer til ja. at uddybe det en lille smule, men, men hvorfor har du en stemme i forhold til at tage snakken om en forandring i samfundet, når jamen, det kommer til køn og seksualitet? Jamen, øh, jeg selv er kvinde, og uh, queer, uh, lesbisk. Øhm, og ja, jeg laver primært sådan noget oldschoolet hiphop, og det er, der er plads til kvinder, men uh, der er ikke meget plads, og det har været meget undertrykkende. Så det uh, det har også været, hvad skal man sige, som leppe der er lidt maskulint sådan udsegningsmæssigt, har jeg, ikke, har jeg ikke oplevet super meget negativt i forhold til det. Det kommer vi også ind på. Men, men på trods af det, så har jeg stadigvæk haft, uh, haft mine kampe i det her, og har stadigvæk rigtig mange kampe i det her. Um, jeg anser mig selv som rap-aktivist, rap fordi at mit, mit spor, der startede ind med, med rappen, det var også, at jeg har læst rigtig meget op i forhold til samfundsfag og politik fedt. Det er jo en øh, tre krigere, der sidder foran mig på hver <laughs> sin måde. Det er altså dejligt. Hvordan på nuværende tidspunkt i samfundet har vi haft den her debat i en del over i medier nu her efterhånden. Hvor føler I hen, vi er i dag? Eller hvor hen føler I, at vi er i dag? Det, det er et godt spørgsmål. På en eller anden måde er der vel en... Ja. På en eller anden måde er der vel en form for momentum øh, lige nu. Der der er måske flere og flere, der godt kan se, okay, der er noget her, vi bliver nødt til at forholde os til. Jeg tror, at det er ret vigtigt, at vi får spurgt os ind på nu generelt i samfundet, hvorfor det er det vigtigt at arbejde med de her ting. Så det ikke mm -hmm. bare kun bliver sådan noget, øh, vi kan se i øh, Danske Bank, at vi bliver nødt til at støtte yeah. priden, fordi at, øh, det skal vi. Hvor yeah. det bliver sådan noget, hvorfor gør I det, hvis I Præcis. gør det? Og altså, yeah. sådan, vi bliver nødt til at dykke lidt dybere ned og se på, hvad det egentlig er for nogle strukturer, man gerne vil lave om på, hvad er det for en forskel, det vil gøre for de mennesker, der nogle gange er i vores samfund, og sådan egentlig, hvorfor er det, vi den her kamp, den skal kæmpes mm -hmm. af os mm -hmm. alle sammen. Det er meget spændende, du lige hurtigt sagde som der, fordi i forhold til, jeg har læst marketing, kommunikation, design, og i forhold til momentum, det man kan kalde det ellers, det er jo faktisk, at det er et trend. Mm. Øh, og det der sker med trends, det er jo nogle gange, at det, jo, det er helt højt, indtil alle lige pludselig gør det, så skal trendstarteren ligesom starte forfra. Så det er smukt, du siger, at vi har et momentum, men jeg føler også, at fordi det trender, så kommer der nemlig de der tomme øh, stemmer. Uh, uh. Jeg kan ikke vurdere, hvilken der er tomt, eller hvad der ikke er, men det jeg personligt mener, det er, at der er rigtig mange, der råber højt, der er rigtig mange, der hashtagger og uh. er omkring det her emne, men faktisk ikke sætter sig helt dybt ind i, hvad det handler om, uh. Uh, og hvordan det påvirker et individ, altså sådan, from the moment they wake up in the morning, uh. altså, måske nu stikker jeg til engelsk, men fra morgen til aften og på arbejde i toget og alle de her ting, så uh. ja, vi har der er momentum, men sagen er, at det er privilegiet for folk at snakke om, at det er et momentum, hvad kan vi gøre ved det, hvad kan vi snakke om, men det andet er også alle dem, der faktisk sidder i det, der ligesom øh, skal, selvom de er i det, skal bruge energi, samme energi på at være en del af diskussionen, mm. og det kan jeg personligt synes er lidt anfærdigt nogle gange, men det er jo en kamp, man tager for ligesom at, at forbedre tingene, så ja, som du siger, Rosa, der er momentum, det er mega nice, at der er så mange, der har lyst til at drøfte, hvad vi kan gøre bedre, og hvordan det passer bedre i virksomheder og you name it. Ja. Men jeg har en personlig frygt for, at øh, det netop bare er et momentum og bare et trend. Mm. Jeg tror, at du snakkede om struktur før. At mm. det er nogle underliggende strukturer, vi skal have fat i. Mm -hmm. Fordi der er historierne om, om kvinder og kønskamp og øh, biseksuel og homoseksuel og alle sådan nogle ting. Men, men meget af det her måske stammer ud fra et strukturelt synspunkt af, at der er nogle ting, der har været vigtige for han, som måske ikke er vigtige længere. Og i den her proces med, at vi skal gribe, gribe eller øh, jo, både gribe nogle nye strukturer, men også give slip i gamle strukturer, mm -hmm. så er der en form for øh, frygt rigtig ofte, og så begynder folk ligesom at holde fast. Hvilke strukturer er det, du oplever, som vi måske skal til at give slip i? Altså, der det er, det, jeg synes, det er meget tydeligt, hvem der sidder på magten. Der er nogle magtstrukturer. Det er en meget, en meget homogen gruppe, der sidder og kan tage beslutninger i. Ja, det kan både være i for, forskellige, i, bare sådan, i hele vores samfund, øh, politisk øh, i, på, i forskellige organisationer, bare sådan alle steder generelt er det meget. Altså, vi kan lige så godt sige, sige det, sådan. Ja, sådan, der er mange hvide mænd, der sidder på nogle magtpositioner, som måske <laughs> oh, netop ikke prøvede. forstår, som du også sagde lige før, altså som, som, som måske netop ikke forstår, hvad det faktisk vil sige at leve med racisme eller mm -hmm. med seksisme. Mm -hmm. øhm, og, og, og det gør jo, ja, det, det, den her forskelsbehandling og den her diskrimination bliver bare ikke taget seriøst, og folk forstår ikke, hvad det er, det handler om. Så, så sådan, de strukturer, der skal laves om på er... Jo, vi skal ikke have racisme, der skal ikke for forskelsbehandling. hvordan gør vi det? Eller sådan, det, det, er, det, er, jo, det, er, jo, det er jo helt noget til den, den retorik, der bliver brugt af vores politikere, og sådan, mm. det, er he, det er jo hele samfundet, eller sådan, så, så hvilke strukturer er det? I bund og grund er det jo alle ja, okay. magtstrukturer, der er at findes i vores samfund. Jeg synes også, det er vigtigt sådan, at tilføje i forhold til den her snak nu med, at det er rigtig mange hvide mænd, der sidder i forhold til musikbranchen også. Altså nu er der kommet et, et rigtig stærkt momentum i, at vi skal have nogle flere kvinder ud, og der nogle flere labels, der begynder at kigge på kvinder osv., og, så videre, og øh, der er flere koncertsteder og scener osv., og der gerne vil have flere kvindelige acts, eller i hvert fald et, øh, et mere sådan, diverst act øh, ind på scenerne. Men samtidig er det også bare vigtigt at huske på, at der er rigtig mange mænd, der sidder og bestemmer det her. Mm. Altså at bruge øh, Tessa som et eksempel, jeg har intet personligt mod hende på nogen måder, men det, der er problematikken med hende det er, at, eller det gode ved hende, det er, at hun har skabt et kæmpe momentum i forhold til, at der er kommet øjne op for flere kvinder. Det skal hun have, og det skal dem, der står bag hende have, 100%. Men et problematik, det er, at det er mænd, der producerer hende. Det er mænd, der er med til at styre hendes image. Det er mænd, der skriver hendes tekster. Det ved jeg personligt. Jeg kender nogen, der skriver hendes tekster. Og det er mænd, der producerer hendes beats. Mm. Det vil sige, at Tessa er en kvinde, men Tessa er man-made. Mm. Og til at være en type. Og jeg ved også af personlig erfaring, at det, som der er rigtig mange labels, der kigger efter nu, i forhold til kvinder, der rapper, det er en type a Tessa, eller alle Cardi B, eller alle Nicki Minaj. Og det gør bare, at jo, der kommer mere end for kvinder, og det er super fedt, men det er for en type. Mm. Så så de værste er det heller ikke. Mm. Må jeg, må jeg tilføje noget der? Det er, også bare, øh, det er, virkelig, også, det er virkelig rigtigt, og det er, sådan, det er en, en noget af ja, Det handler også om, at der er forskel på, om der er numerisk repræsentation eller misrepræsentation. Ja, siger, ja, ja, det kan godt være alle de her labels og ja, booker og festivaler og venues, de siger, at vi skal have flere kvinder ind på vores program, fordi så ser det mm -hmm. bedre ud. Eller sådan. Det er det der er trenden i det. Ikke? Ja. Men det handler også om misrepræsentation, nemlig er der så, kan man så som kvindelig rapper? eller... Når man er rapper, eller hvad, hvem end man er, er der sådan nogle specifikke og rammer man skal passe ind i? Er der nogle begrænsninger for, hvordan du så kan udtrykke dig, hvis du så er blevet pakket ind i de her bokserkasser og kasser lige pludselig? Man bliver ja. ligesom, der, det er jo også en del af det. Og også bare Hvordan bliver du så mødt på de her labels, øhm, som for eksempel en kvinde? Oplever du så mm -hmm. en øde diskrimination? Er det overhovedet et sted, der giver mening for dig at være, hvis du, hvis du ikke kan få lov til at udtrykke dig, som du nu engang øh, er? Så det er også bare. vi er. Det er nemlig. Det er virkelig vigtigt, at det kun bliver at vi kan begynde at tælle op, men også, at ja, man også forholder sig til omstændighederne og forholdene for folk. Ja. Hvilke værdier tror, jeg, I det er, der er underliggende i de her strukturer fra den hvide mands øh, synspunkt? Hvad er det, han agerer på? Altså hvad, hvad, hvad er det der er hans motiv for at handle, som han handler? <laughs> ikke fordi vi skal skal det op men lige så meget for at få en, en forståelse af at det lyder til at I arbejder jo ud for nogle motiver at I gerne vil have mere frihed og nogle værdier der hedder frihed og kærlighed uh -huh. men nogle gange for at man kan skabe en forandring er det også vigtigt at vide hvad den mod modstædende part arbejder ud fra værdier mm. øh, yeah. det kunne for eksempel være grådighed øh, penge, mm. sex øh, sådan har det været i mange mange år ikke? Yeah. Altså. jeg føler meget at det er kontrol Ja. altså sådan, og nu er jeg ikke en mand jeg er godt nok hvid, men jeg er ikke en mand mm. uh, så jeg kan selvfølgelig ikke snakke på vegne af, af det, men jeg tænker at, at den hvide mand har siddet på tronen i alt I, altså gennem hele historien af hvad vi mm. ved af, hvad vi kan datere tilbage til um, så jeg tror at det handler om kontrol, og det handler om at, at, at den hvide mand siger jeg nu i situationstegn her uh, er klar over, at for ligesom at kunne udvikle sig, og for ligesom ikke at blive kylet af tronen, er nødt til at åbne armene mere op, men igen, måske kan frygte lidt at åbne for bredt op, eller miste kontrollen, og derfor være snit. Nå, men så skaber vi en som Tessa, som mm. er den kvindelige version af suspekt. Mm. Det er noget, som vi mænd kender til. Det handler meget om sex, og det handler meget om dominans. Mm. Um, så der og igen, at det er produceret af mænd. Um, nu bruger jeg hende meget som eksempel, men det, det er et rigtig godt eksempel, synes jeg selv at jeg tror, det handler rigtig meget om kontrol og frygten for at miste kontrollen, så hvis mm. de åbner, hvis de giver os en lille bid af kagen, så bliver vi ikke så sure, fordi vi får noget af kagen, men de sidder stadigvæk med resten af den, hvis man kan sige det sådan. Det tror jeg giver rigtig god mening. For at komme videre til forståelsen af, hvordan det er at være jer, så øh, har du taget et nummer med i dag, Rose, der hedder All The Way. Ja. Yeah. er udtaler du nu Ja. Ka yeah. Den kvindelige kaptajn. Er, yes. det, er det du overspil på det? Um, okay. det, altså, det, er, det er ikke mig, der er kapitaner, nej, det er, det er, en, det er du siger, kaptajn på spansk. Okay, nav no, smukt. Så vidt jeg forstår. Og ja. du er okay. simpelthen med på det her nummer også. Ja. Det skal vi til at høre nu her, så kan vi snakke lidt mere om, hvad det betyder bagefter. Velkommen tilbage til React med noget på spil på 24 /7. Vi har snakket om øh, årsagerne til den hvide mands magtstruktur og fået en kort introduktion til, hvem I er. Øh, det her nummer her, Rosa, kan du, øh, eller Rosa Louis, ja. kan du forklare lidt om det? Det kan du tro. Um, det er en af mine gode venner, uh, der hedder Nana, der har produceret og skrevet det sammen med mig. Um, og det udkommer lige om lidt. Um, jeg synes egentlig, at jeg tog det med, fordi jeg synes, at det er sådan, rent personligt øh, er et ret godt billede på, hvordan at man lidt øh, er underlagt nogle normer og nogle øh, strukturer og nogle måder at tænke på, som, som går ind og influerer, hvordan man så agerer Æh, i forhold til fx at være udøvende artist og musiker. Det er noget, jeg sådan i en... Ja, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg synes bare, at jeg har set sådan, blandt mig og mine venner og andre mennesker sådan, og især kvinder øh, og ikke sidst personer, som sådan i mellem sådan 12, 13, 14, 15 års alderen, måske har haft rigtig meget med musik at gøre, men det ligesom kommer til et punkt, hvor, hvor man tager et valg om ikke at skulle udøve, ikke at skulle udgive, og ikke at skulle indgå i de her fællesskaber, hvor man laver musik. Og det har jeg bare tænkt ret meget over. For mig selv tror jeg, at det som selvfølgelig, det har jeg jo bare ikke lyst til, men sådan, det er bare mere, mere gået op for mig, der ligger nogle ting bag, øh, at jeg pludselig ikke synes, jeg skulle udgive musik, eller lave, eller skabe musik, spille musik. Um, og det, ja, det går bare rigtig meget igen og det er også en historie, man har hørt fra mange forskellige mennesker synes jeg, at mm. sådan, jamen, altså, der er bare nogle, der er nogle fællesskaber, som man måske ikke bliver lukket ind i eller der er nogle, mm. nogle normer nogle, man tænker ikke sig selv som værende en, der bare kan gå i gang, eller bare kan udøve og sådan, der er ikke rigtig plads til det på en eller anden måde det er sådan noget, jeg virkelig har oplevet så sådan, det der med at også ja, komme til et punkt, hvor sådan jamen, vi kan bare lave, måske vi vil jo bare gøre det, eller sådan. Mm. det det kræver faktisk noget mm. og nogle gange mere for andre fordi at der ikke er, det ikke er en selvfølgelighed på en eller anden måde det kan også ligge virkelig dybt, altså i det der, hvis du oplever oplever det tydeligt. Jeg personligt havde, jeg sang rigtig meget som barn i et drengekår og blev mobbning med det. Øh, mm. Det var bøsse, yeah. simpelthen at For synge som en yeah. dreng. Så, så jeg har i mange år gået og lagt det på hylden, yeah. øh, og først de seneste par år begyndt at gå ned i det. Og det er jo igen nogle af de her strukturer i, hvordan burde det være at være mand, hvordan burde det være at være kvinde, som vi er ude i det, som... Grænserne er ved at blive flyttet lige nu. Ikke? Mm. Altså, vi har som Tessa, som er blevet nævnt tidligere, hun har taget et kæmpe stort spring og, og lavet Suspect Rap. Ikke? Og, mm. og det har også banget. Så, så det er ligesom pendulet, der ryger over i den anden side. Det er måske sådan, at du begynder at finde en midte. Altså, i øh, forhold... Eller hvad siger du? Øh, jeg, jeg siger ikke helt, fordi at øh, med de eksempler, du brugte, så synes jeg stadig, at der er øh, nogen, der holder balancen bagved. Og det er jo stadig de der, øh, som I kalder for... Øh, sidst noget hvide mænd, ja. dem kender jeg ikke så mange af. <laughs> <laughs> men øh, hvad hedder det? Øh, det er nok på vej, altså sådan, jeg vil bare lige nævne et andet, altså sådan en anden rapper, bare lige så vi kan komme videre vi let's til sig tryk, ja. uh, rest a <laughs> Så vil jeg sige, øh, sådan en øh, som for eksempel Chief, ja. øh, sådan en som O'Rio, jeg ved ikke om I kender de to damer, men øh, dem vil jeg bare lige nævne lige hurtigt, fordi det er også nogen, som faktisk har brugt rigtig meget energi, rigtig meget tid på, at altså bryde igennem mm. de der store grupper af mænd, der siger nej, og vi støtter mm. ikke det her projekt, fordi du er en kvinde, som producerer, hvad det for noget, og, mm. og det har de jo, altså de har brugt energi på det, indtil de kom frem, øh, og blev signeret, eller whatever, men øh, ja, pendulet, ja, det kommer måske lidt på midten, eller vi finder måske lidt ud af det, men der er stadig en håndfuld øh, mænd, der sidder og drøfter, hvordan Tessas behov skal sidde, når hun skal op på den der scene, og det synes jeg måske er lidt problematisk, men Tessa, and, and the thing bare you girl, like, vi bare. Jamen, jeg tror også, det er meget det her med, at sådan 100%, også i forhold til, hvad vi snakker om tidligere med uh, trenden, i forhold til uh, queer, queerness, uh, mm. at, sådan, at det er jo begyndt at være lidt mere åbent og omtalt i forhold til, at der eksisterer flere former for seksualitet, ikke bare mm. uh, homo, hetero og bi. At mm -hmm. det er et, et, et kæmpe spektrum af alle mulige ting, og jeg tror, at det er med til at åbne for at sådan androgynitet, og at det ikke skal være maskulin-repræsentativt eller feminin-repræsentativt. Man ser jo også især i uh, USA rigtig mange uh, mandlige rapper, der er uh, lidt mere androgyne eller som har nylak på eller whatever, som ligesom tør åbne lidt mere op for at ligge uh, lidt mere på spektret end bare det, det ekstremerne hmm. i det maskuline og det feminine. Og det synes jeg er fedt, men jeg synes, der er lang vej igennem. Ja, der er jo blandt andet Lil Nas X, ja, som, som i stor stil er, er slået igennem og har kvindelige kvaliteter, eller ikke kvindelige kvaliteter, men, men mere bløde værdier, mm. hvor førhen der har det været, manden har meget været den handlende, og kvinden har været det følende, ikke? hvor at, at både det handlende og følende skulle ligesom kunne balancere sig på en eller anden måde, så både kvinden og manden kunne anses som værende handlende eller følende, mm -hmm. så det ikke er enten det ene eller det andet. Øhm, hvordan tror I, at, at vi kan begynde at, at bevæge os et sted hen, hvor der er en større diversitet i, hvordan vi ser kvinden eller manden? Og hvad har I, hvad har, hvad har I erfaringer? Altså, sådan, altså hvordan, hvad der skal til for, vi kan, hvorfor vi kan bevæge, altså, bevæge vores, øh, eller sådan, ja, ændre og udvikle vores syn på kønsroller og kønsnormer. Sådan ja. Det, det, vi skal jo, altså, der ligger mange ting i det, men man, vi skal helt sikkert se og høre og opleve flere forskellige øh, mennesker, udtrykke sig frit. Og det, øh, det er svært at udtrykke sig frit lige nu, i, hvor det også, ja, man får virkelig meget... Øh, hate, det's crazy. Ja, kendte kultur, så ja, kendt noget, ja, men, men også bare sådan også bare sådan hvis du udtryk, altså hvis du hvis du aktivistisk eller øh, insisterer på at udtrykke dig på den måde som du er, så på internettet, du kan få med meget eh øh, lort, skulle jeg mm -hmm. sige. Altså sådan bare hvis du, for eksempel hvis du jeg, det er fordi, jeg skulle til at sige, at jeg tror, det er vigtigt, at en bredere befolkning også øh, ligesom bliver eksponeret øh, i for flere forskellige mennesker, flere forskellige mm -hmm. slags mennesker, der udtrykker sig som sagt frit. Men for eksempel, hvis du gør det øh, med en artikel, whatever you name it, på DR bare, det er jo helt absurd, hvor meget hate man får, og hvor meget man skal have at vide, at man øh, ikke er god nok, eller ikke passer ind, mm -hmm. eller er forkert, og sådan, det tror jeg også bare... Det bliver vi også nødt til at ændre på. Vi bliver nødt, det bliver nødt til at være okay at sige, at den her form for samtale og den her måde, vi snakker på, må ikke være der, fordi mm. at det er diskriminerende og jeg tror jeg, sådan, jeg tror jeg, altså, sådan, som der nu så der der der, der, der skal mere, mere en udvikling hvor man begynder sådan at røde lidt op i kommentarsbordet. eller så kan de her institutioner skrive nu nu nu skal vi i at der skal være en god tone og sådan noget men der er jo frit altså fritslag for alle mm -hmm. hyller til bare at skrive de vildeste ting mm -hmm. og sådan det det er, det, kan, det kan det kan det er ikke okay det er bare ikke ja. okay mm -hmm. og det bliver det bliver man nødt til at og ikke gøre nogle indsatser for at stoppe det er bare sådan mm -hmm. en af tingene jeg er kommet til at tænke på i forhold til det. Jeg tror ja. også i forlængelse af det du siger at det er også meget at, at råbe op, fordi nu har jeg selv nogle erfaringer med nogle gange at, at faktisk tage en kamp på, på især Facebook med, med folk, der er super ignorante og, og eller hadefylde, og plus der er trolls, øhm, som også florerer der. Og jeg tror også, det handler rigtig meget for, for sådan en som mig, bare at sige det der med, så vælger jeg at tage kampen, fordi det kræver ekstremt meget energi, og det kræver ekstremt meget overskud at gøre det, fordi at så er man ene person mod ti mennesker, og det kan godt være, at man føler, at man måske har ret, og man prøver ligesom at holde det, logisk retorik og ligesom ikke lade sine følelser drives med, men det er ekstremt hårdt, fordi at folk på den anden side, de er ligeglade med logisk retorik og ikke lade sine følelser drive med. Det handler bare om at, at, ligesom at få den op at køre, og der er det det der med, at jo flere der ligesom går ind og bækker sådan en som som mig op, der vælger at tage en kamp eller en anden. Det er det vi har brug for, fordi lige nu er der, jeg har snakket med rigtig mange mennesker om det, men orker det ikke? Man orker det simpelthen ikke, fordi de råber højt og tager sig som børn, og der vil man bare hellere holde sig væk. Mm. Og det kan jeg godt forstå, fordi man skal også passe på sig selv. Men det gør også bare, at når man så lukker på Facebook, og man ser de her ting, så er det fyldt med alt det negative, fordi at alle dem, der har de positive holdninger, ikke overgår kampen. Og det er også et kæmpe problem. Det er nemlig et kæmpe, kæmpe problem, at der måske burde der, der være mere konsensus omkring, at det er okay, at folk de bliver lukket ned, eller sådan, at det, der, ikke må være, der skal ikke være plads til den til en altså snak. Det er der jo også en lille smule, men sådan, det burde bare være, det synes, det burde blive lukket hårdt eller sådan, slået hårdt ned på, på en mm. eller anden måde. Men fra dem, der sidder, altså ja. institutionerne, der er har ja. mm -hmm. Helt enig, men samtidig så skal man heller ikke ud i, at der ikke må være et kommentarspor. Fordi at det er ytringsfrihed og alle de her ting, og det er der heller ikke noget, fordi folk skal have lov til at have deres stemme. Folk burde bare være bedre opdraget i, hvordan man snakker med andre mennesker, og hvordan man, man debatterer noget, når man er uenig. Ja, altså må jeg ikke lige sige noget til det faktisk, fordi altså, øh, debat altså, de debat jeg har ikke okay, jeg står lige et sted jeg har nogle øh, personlige tøjler, jeg bruger i min hverdag for netop at undgå at blive totalt udkørt, og at blive dramatiseret på ny af øh, øh, forskellige oplevelser, øh, racistiske oplevelser eller whatever. Øh, og jeg har jo sagt til mig selv på et tidspunkt, at de mennesker, der kommer med så meget hate, de mennesker, der kommer med så meget, altså som jeg sagde tidligere, testaturkrigerne, det er netop kun testaturkrigere, fordi de ville længere kunne komme med deres belæg, hvis det var, de altså, sad foran en person og skulle diskutere de her rigtige ting. Det er meget nemmere at øh, abstrahere fra, at det er et menneske, man faktisk snakker med, og så kan man bare køre, fordi at vi er jo også den generation, der har brugt mistid på sende og You og MySpace og alt det der. Øh, og det, jeg siger til mig selv, nogle sådan nogle ting, først og fremmest, jeg vælger ikke at have det så meget i min hverdag, altså sådan de der Facebook og sådan noget, fordi jeg ved, når vi ses i byen, sådan, så har det ikke noget at sige. Så øh, det er hyggeligt, at I bare ligesom har den hobby. Øhm, og jeg siger altid til mig selv, at øh, grunden til, at folk bliver så vrede, når man mener noget, og når man selv mener, at det er det rigtige, eller hvad man bare bede om, stop præcis med please, eller Øh, de bliver vrede, fordi det er jo hele deres verden, der skal laves om på. Det er hele, der, det er hele deres forståelse, der skal laves om på. Og det er det der med, sådan, det var ikke det farmor sagde til mig. Og så kommer du der og siger det til mig, det er ikke rigtigt. Jeg har haft så mange diskussioner med folk, hvor fordi det har været nostalgisk, eller det har været tra øh, traumatisk, eller kulturhygge, eller hvad for noget folk siger. Det er jo fordi, at de kan ikke lide, når folk kommer og siger, at den verden, du lever i, det er forkert. Det, det, det er ikke nødvendigvis forkert, men der er nogle problematikker, som vi, du kan være medtaler om på. Det giver folk ikke at være en del af. Så det, de gør i stedet for, det er bare at skyde tilbage. Øh, og så bare lige en anden, øh, en anden ting, det er det der med, at vi har jo forskellige sådan, idéer på, altså, hvordan den her verden er. Der er vidderligt flat earthers. Så hvad tror I, at folk vil komme og, og, og, og, og lytte så hurtigt? Nej, du har ret i, at der er altså penduler måske på midten. Der sker noget, men sagen er, at det er jo arbejde, der skal ske indad, Øh, og nu kommer den der namaste vibe, ikke? men det er det lidt, fordi de her mennesker, der sidder der, det er ikke folk, det er ikke folk der er okay, eller sådan, det, er ikke folk, der, det er folk, der har for meget tid, og de har en god ruter, og sådan er det bare, mm. øh, men folk, der rigtig gør noget, det er jo dem, der kommer her og snakker, det er dem, der ligesom øh, har, øh, hvad hedder det, altså sådan, har den der hverdag, men alligevel siger, hey, ved du hvad, jeg gælder min vagt væk og kommer og snakker, podcast, øh, øh, snakker i podcast, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt at sige, at øh, Karen skal ikke komme tæt til mig og spørge, om jeg får mig små dyr i mit hår, fordi jeg er en afrikansk kvinde. Eller sådan. Det er jo vigtigt, men det er jo de samme mennesker, der tager kampen hele tiden. Mm. Øh, og det synes jeg bare lige, at jeg, skulle, altså, sådan jeg vil sige, og så, one more thing, jo. Øh, jeg synes bare, at det narrativ, altså sådan nyhederne, i den måde, folk snakker om tingene på Facebook og alle de her ting, det er rent underholdning. Det er, for mig er det, fup. når jeg ser det, så er det bare sådan noget oh, interesting, det, det er storytelling, det er mega hyggeligt, og det kan godt være, at det er sådan et idyllisk verden, jeg har skabt for mig selv, men det er simpelthen for at kunne holde det hele ud, mm. men det er jo også heller ikke der, jeg får mit empiri, det er ikke der, jeg ligesom lærer, hvad sker der, det er ved at gå ud og snakke med folk, og dele nogle anekdoter, som folk kan genkende sig i, og så kan der en som roser lægge belæg på, og så er det bare sådan, at bam, så har vi gjort det, ikke også. Øh, det er ikke så meget, øh, det der med at sidde på nettet og skrive til folk, men ja, jeg, I, har ret i at Folk er fucked up på Facebook <laughs> og Nu tror jeg, at jeg lige kommer med sådan en emotional uh, talk Ej, der men Totalt øh, fedt, Total totalt. fedt. Mm -hmm. ja. ja, men det er i hvert fald nogle af de togler, jeg bruger på At ligesom passe på mig selv Det der med, det der, det er noget bullshit oh altså ja. Jeg synes, det er en spændende ting Det der, du siger med faktisk, at du har en forståelse For at de mennesker, der sidder og skriver sådan nogle ting Det er faktisk folk, der har det dårligt Med okay. dem selv, og de faktisk er til at tage dem af sig selv Og så mm -hmm. spørgsmålet er, hvordan man kan få Hjælpe til at skabe det, fordi som du siger, så er der også brug for, at det bliver lukket ned, så det bliver vist, at det ikke er okay, at man opfører sig sådan, ikke? Ja. Yeah. Altså, fordi det skal der, der skal lukkes ned for det. Bare lige en ting, jeg vil sige, før du siger noget, ikke også? The cook never eats the food by kan by himself. Du kan, ikke være, du kan ikke være den, der ligesom bliver undertrykt som kvinde. Du kan ikke være den, der oplever de her ting, og så altid være den, der skal belære folk, hvordan de skal gøre det. Mm. Altså sådan, det er jo helt vildt, Preach. at man skal være den der person igen. Mm. Det er bare sådan, I just, jeg har lige tjekket ud vidderligt med mit rejsekort, og er tjekket ud emotionelt, fordi det har været ja. lang dag. Og så skal jeg komme på Facebook og fortælle dig, Lars, at du ikke skal smække mig i røven på arbejde. Mm. I det er faktisk sket, og Lars, det er godt, du bliver fyret. <laughs> øh, det er jo bare, altså sådan, det er jo... Ja. Det er bare det, jeg vil sige, men kom, Rosa. Jamen, jamen, og det, jeg vil sige, var også bare, at jeg er helt enig, og at, øhm, at det, det, det, ja, jeg synes også, det er super kompleks, fordi jeg skulle til at sige sådan, det, det her handler jo også om, det er en minoritetsstress, det der med sådan, det, nu er det vores ansvar og skulle lære, og skulle møde, øh, og være venlig, og være, øh, give indblik, og være forstående, og hele tiden skulle være sådan, om du har det også dårligt, Am, mm. så må jeg jo hellere præsentere det på en måde, som, så det ikke bliver for skarpt, og for spidst, og ikke er for mm -hmm. kritisk, og sådan, mm. ikke er for konfronterende. Det er, sådan, det, man skal, man, det er virkelig meget ansvar, ja. man har som øh, kvinde eller minoritet på anden måde. Men der, mm -hmm. Man bliver virkelig udsat for meget, man har virkelig meget ansvar for sådan, at skulle hele tiden... Øh, på og få heller ikke at være for konfronterende Præcis. i sin kritik, fordi så bliver pludselig så, så, så backlashet, og så er det sådan, så, så er der en kæmpe diskussion og og sådan konflikt på arbejdet og sådan, whatever, ja. det kan man ikke rumme hele tiden, fordi Nej. det skal man ikke. Så jeg vil også bare sige, det, det er sådan, at det er det ene, øh, samtidig, jeg vil sige, det, det er ikke vores ansvar. Det er det ikke. Nej. Det er, øh, de det er politikernes ansvar, det er magthavernes <laughs> ansvar, og det er de større institutioners ansvar. Det er på at lave endnu, endnu, endnu endnu flere programmer, øh, som handler om, øh, som giver indblik i flere forskellige menneskers verden. Jeg okay. synes, at der sker, sker noget, men det gør der bare heller ikke nok. Eller sådan. Der, der burde være meget mere plads til mange flere mm -hmm. mennesker. Det handler så om, okay, men hvordan striger sammensætningen ud, at de ansatte på DR for eksempel. Der er, sådan, der er mm -hmm. så mange, det er så komplekst. Ja. Og samtidig er det også vildt vigtigt, at der er nogen, der er mega øh, aktivistiske, og som råber højt i den her, fordi det også er også med til at rykke, rykke ved vores samfund. Men sådan, det bliver bare mm -hmm. er nødt til at gå hånd i hånd, og der bliver nogen... Der er simpelthen nogle politikere, jeg ved, det er også ja, svært at råbe dem op, måske, men sådan, der bliver nødt til at forstå deres rolle i det her, og forstå, uh -huh. at den måde, som vi snakker om hinanden på, at virkelig er med til at skabe en kæmpe kløft og fremmedgør så mange mennesker, der synes på daglig basis oplever en fremmedgørelse. Uh -huh. Bare ved at være et menneske og ved at møde andre folk. Det er virkelig en stor del af det, at være øh, etnisk minoriseret. Altså det er det bare, eller at være kvinde. Eller sådan. Og det, det bliver vi nødt til at forholde. Det bliver folk nødt til at forholde sig til at tage mere seriøst, end det bliver lige nu. 100%. Jeg tror også, at du udtalte Priscilla. Mm -hmm. ja, at du Priscilla havde en rigtig rigtig god pointe med det du sagde, og nu siger Rømeram så jeg bare noget op, men det der med hvilken kvinde vil vi lytter til kvinder om at stoppe med at have kvinder. <laughs> altså lidt, det kommer ja. jo ikke til at ske. Altså lidt, der er det jo der hvor at sådan, vi skal have vi skal have mændene på banen til ligesom at hjælpe med de her ting. Og jeg, jeg har faktisk også et eksempel i forhold til med uh, seksualitet, at uh, jeg jeg har været så heldig. Aldrig selv at opleve super meget had eller tæsk for den sags skyld på grund af min seksualitet. Men jeg har faktisk lidt ønsket det, øhm, fordi at jeg har, altså min familie er super støttende omkring mig, det er slet ikke det. Men jeg har også lidt fodboldmænd i min familie, som er rigtig søde og støttende, men måske godt kan have et, et, et sprogbrug, der lige skal justeres en lille smule. Og jeg tror bare, hvis jeg havde fået test på gaden for at være homoseksuel, så tror jeg bare, at det vil ændre sig meget hurtigere end de snakke, som jeg har med min familie omkring det. Og jeg synes, det er super forfærdeligt, at vi skal ud i, at jeg har ønsket at få tæsk for, at de vil få øjnene noget mere op, men det er bare sandheden. Fordi at, at jeg ved, at, at de elsker mig så meget, at hvis der var sket meget noget fysisk harme, så er det noget, de bedre ligesom, kan, kan abstrahere fra, og det er noget, de ligesom, bedre kan håndtere. Altså, det er mere fysisk ting end, end noget, noget historisk, altså sådan, og noget, noget, noget lidt mere underliggende. Ja, Ja, det er vildt, at man, man faktisk skal komme ud til et sted, hvor man ønsker øh, skade eller suffering for, at folk de får øjnene op for det eller forstår yeah. det. Vi skal til at videre til det næste nummer, som du har taget med grænseløst, som hedder Smack That. Yep. Mm. Må du fortælle lidt om det lige inden, eller skal vi overlede... Lad nummeret snakke for sig selv, og så kan vi snakke om det bagefter. Skudet, man. Skud til Lars. Lad os håbe, han ikke øh, får job igen. Skud til Lars. Let's go. Smack that. He did smug it. <laughs> Med jo synes at jeg har sex i flås, Kun fordi jeg kvinde vil overvinde Min indre trang til at flå huden af Og i stedet slå tilbage når du råber Hvad di skal der? Binder, de macho strammer inden i store kasser Fra patriark til matriark nye overklasser Jeg tager et straf et spark og sparker til din tennisbolte Udskifter personer som det er med sine molde Træt af den elendige mening om at kryste jeg på tværs og slår din attitude To det univers Den helt gamle og døde mentalitet og kultur du... Jeg taler direkte til dig nu Jeg smikker dig, flækker og sengen lægger op i der dig Beklæder dig til du glæder dig over, vi forbedrer dig slipper mine knor og laver snor ud af din blod Og kaster snoren ud og drikker dine fine jodetår Smack that. vi lægger stilen om En snas, som en gang vi slår til en ny façon Smack that. Hold som en op og kold Slår dit fra til flot, vi er nu for Gon-gong, slår til en ny sang. Smack that. hold sammen so, op og kold Slå de fjæs for grim til flot Vi er nu for skrættet slott Hold op! Nu synes du sikkert, jeg ja, med kigger, Disse keyer, invaderer Den gamle skole, gamle ole Takter, tone, magter, trone, pigge mand Afhæng i alle tilsekone Du stempler mig, som en der fodrer Melibrassebind, jeg stempler dig Som en der aldrig kunne den finde Måske du kunne finde, hvis du gad at kigge ind Ellers skal jeg tegne dig et kort Kender, men ikke nok Ny ordbog Du fik et chok De der lingen later Og ting som datter Kaster med tomater Når de hører hvad vi skaber De der ting, det der blinker, de der slænger De der penge, de de de det betyder der ikke du hip hop. Den der kæde, det der sned, den der i rap Om spredt kan det ikke, priester Jeg tager jord Og giver mig knur et kiss og det shit ud af dig Som Smith smidt Chris Rock Smack that Vi lægger stilen om Klaskesnads som en gong, -gong. Vi slår til en ny facon Smack that Hårdt så en og koldt, slå de face fra grim flot, vi er nu fra skråt til slott Smæk hvad, vi lægger stilen op glaske snad som en kong slår dig til en ny façon Smæk hvad, hådt så min op og koldt, slå de face fra grim til flot, vi er nu fra skråt til slott Smag hvad, det kællingernes tur nu, vi sætter jeres forældre tankegang i bur nu Det provokativt, skattemand og du sur nu, det er ny, ny zoologisk havekon Ingenting, vink, vink, og vi savner jer ikke Vi tjener penge på jeres og Blivet ved, så længe vi vil, kan fucking ting Men hvis du tager kampen med os, får du en ny chance På én ved ting, så du må kun gå i pink Smæk da, vi lægger stilen om Klaskesnat som en gang vi snor til en ny facon Smæk da, hårdt som en oppe og kort Snå de fjes fra grim til flot Vi er nu fra skråt til snøj Smæk vi lægger stilen jeg skal snart så min kongang slår til en ny versjon. Smack that, hot som min op og koldt i fest for glemt så flot vi er nu Smack that. Grænseløs. 4 React. Med noget på spil. Smack that til den toxic, toxic masculinity. Ah, det faldt jeg overordnet der. Men, uh, <laughs> ja. Velkommen tilbage. Uh, Vild nummer. Ja tak. Der er smæk på. Det må man sige. Vi smækker den fuldstændig. Præcis. Det ligger jo næsten i titlen. Vildt. Vi er kommet til et sted, hvor vi ligesom har skitteret, at der er et problem. At vi... Uh, at, at, at der er nogle minoriteter i samfundet, som ikke har de samme øh, muligheder, og som bliver øh, sat i bås. Vi er også kommet frem til, at det ikke er de minoriseredes øh, ansvar, at skulle være overbærende og forstående, og så videre hver eneste gang, det sker. At det simpelthen er et fælles ansvar, vi har for at rykke videre, både øh, for dem, som har øh, magten lige nu, men også for dem, som ikke sidder på magten. Man kan sige, vi har altså en eller anden magt, eller et eller andet ansvar i det her. Hvad, er der, hva, hvad gjorde det, at de faktisk er gået ind i det her? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor har du for eksempel valgt, at tage de her snakke på Facebook, i kommentarfeltet? Hvorfor har du ikke bare sagt, oh, gudom, der er fred i min familie, vi har det godt, at det er ikke nok? Hvor, hvorfor er det vigtigt for dig, at gå ind i samtalen på Facebook? Jamen, det er vigtigt for mig, fordi for det første, så har jeg kæmpe meget blod på tanden for retfærdighed. Ja. Altså sådan, jeg kan virkelig ikke udstå uretfærdighed. Um, og nogle gange, så tager jeg også nogle kampe, der tager for meget energi af mig, som jeg ikke burde tage. Noget, som min mor har lært mig, har altid har lært mig, siden jeg er vokset op, det er vældig din kampe med om omhu. Mm. Det er jeg ikke altid lige god til, men jeg prøver. Um, og igen, som jeg også kom ind på før, så synes jeg bare, at det er rigtig vigtigt, at, at begge stemmer er en diskussion. Øh, eller begge sider af en diskussion skal have en stemme på en ja. debat, uanset hvor, om, der, om det er 1-10 eller, eller hvad end det er. Ja. Um, og nogle gange så er der bare noget, der provokerer mig for meget, og så øh, igen, jeg prøver at holde den øh, logisk, og ikke lade mine følelser drive med, når jeg debatterer. Um, men det er mine følelser, der påvirker mig til at gå ind i debatten. Ja. Det er sjovt, det her med, at når folk de ligesom... Øh, så Altså, vil vi gerne hjælpe dem op? Altså, nogle gange, og, og det forstår man jo godt, at man gerne vil gå ind, hvis man ser at nogen gøre andre ondt, så altså, vil man gerne gå ind og hjælpe den, der har ondt, og, og så videre. Nogle gange øh, skulle man så bare lade det stå og sige, det er deres interne konflikt. Skal vi gå herover og danse og have det sjovt, fordi vi kan det? Hvad er det, der gør, for eksempel sådan, som dig, Rose, mm. at du går ind og skaber en organisation, for eksempel? Rosa. Rosa, undskyld. Men Beklager. Det, er okay. det er okay. Men jeg skulle jeg, jeg tror, Rigtig meget, at man skal huske på ligegyldigt, hvem man er, der sidder og med, at der er forskel på den lede erfaring, og at der er rigtig mange mennesker, der ikke har et valg om at gå ind i en diskussion, eller gå ind i en kamp, eller ej. Altså sådan, der er mange, nu er jeg selv racialiseret ung kvinde, øhm, og jeg tror, at der er for mange, der har, det, der har den samme baggrund som mig, eller i hvert fald, jeg, jeg tror også, at der er mange, der ligner ser ud som mig, men har mange, meget, en meget anderledes baggrund, men altså, anyways vi alle sammen, hvis du hvis du, hvis du vokset op med en eller to brune eller sorte forældre, så tror jeg bare, at der, de, de har sgu nok også oplevet en masse racisme, og det har, det oplever man også som ung, ungt menneske mm -hmm. nu, ungt racialiserede menneske nu i Danmark, og jeg tror ikke, at man skal underkende, hvor meget det fylder i folks verden, fordi det er sgu næsten hver dag for mange, ikke? Og sådan, så har man faktisk ikke rigtigt et valg, eller sådan, man, jo, man, kan, man har i hvert fald ikke et valg om at blive konfronteret med andre menneskers uh, tåbeligheder og uvidenhed hele tiden. Mm. Så, så der tror jeg også, at det ligger lige til, eller sådan, hvorfor har jeg skabt Another Life? Det har jeg, fordi jeg også har rigtig meget blod på tanden i forhold til retfærdighed, og fordi at jeg ikke har noget valg, fordi at sådan, øh, er min, ja, fordi mig selv og min familie og mine venner oplever det her mm. på daglig basis, så det, ja. er sådan, så det bliver noget til at lave det om. Ja, mm. så det er ikke altid mm. muligt at gøre som Jesus og vende den anden kendt til. Nej. Det kan mm. jeg altså virkelig godt forstå. Hvordan, hvordan, øh... Må jeg tilføje noget ja, til det her? Ja, øh, selvfølgelig. fordi jeg sidder her, og jeg ved... Kriget. Jeg altså sådan, der jeg tror absolut ikke, der er noget i mig, der ikke er vidt. Øhm, og jeg kan også finde, altså, jeg tager også kampe øh, på vejen i forhold til racisme, hvor det er, at, altså som du så fint siger, Rosa, altså det er sådan et, det er et, et valg, jeg tager, det er så privilegeret til, at, at jeg kan vælge at tage kampen, og jeg kan også vælge at lade være. Mm. Nu vælger jeg at gøre det, fordi at, for det første, jeg går meget op i retfærdighed, for det andet, jeg har mennesker i mit liv, som ikke er kriget hvide, og som har oplevet rigtig mange ting, og det altså, Um, så for mig for eksempel um, i min familie der er der nogen uh, igen de alle sammen er kærlige mennesker som ikke mener noget ondt men hyggeracisme er bare en ting i Danmark uh, og jeg har nogen i min familie som ikke kan forstå hvorfor man ikke må bruge -ord. Um, det ord og desværre det bedste, uh, den bedste måde for mig at få dem til at indse det på det er ved at bruge dem som eksempel fordi folk de kan bedst relatere til noget når det har med dem selv at gøre og der siger jeg, at nu er det godt nok ærgerligt, at, at vikinger er så glorificeret som de er i moderne dage. Men hvis du lige tænker over det, vikinger, de voldtog, og de røde, og de slog ihjel. Hvis nu vikinger havde et ekstremt dårligt om, altså, ry, og man så gik hen og sagde til et vis menneske, fuck dig, din viking, og det var mindst med en negativ ting, det ville desværre ikke være i dag, men hvis det var, så hver gang, at du skulle høre, at der var nogen, der sagde, du er en viking, så ville det være, at du er en, der begår voldtægt, du er en, der slår ihjel, og du er en, der røver. Og det, er, det kan selvfølgelig ikke 100% sammenlignes, men det er den bedste måde, jeg kan få folk til at indse på, hvad der ligger bag at bruge ord som N ord, eller bruge, øh, der var også i forhold til en debat i forhold til eskimo og sådan nogle ting der, hvor er. jeg er nødt til at bruge det Viking eksempel, fordi de kan først forstå det, når jeg tager dem ind i ligningen. Og det er super ærgerligt, men det, altså, det har været sådan, det har været fuck, du har det hårdt, det må da være svært at skulle øh, fortælle øh, sådan nogle ting til privilegerede mennesker, som kun kan kigge i deres navne. No er gang. det rigtigt? Your family, but, yeah. <laughs> øh, det synes jeg er ret vildt, at du skal gå så langt. Altså, jeg, jeg prøver bare at sige, stop racist guy. And it. Altså, <laughs> fordi at det der med igen, ikke? altså sådan, det er dejligt, at øh, Rosa, du sagde tidligere, at, øh, altså, sådan, at det var rigtig godt, at der også var nogle aktivister, altså sådan, der er nogen derude, der faktisk tager kampen, og det er ikke vores opgave, men der er nogen, der gør det. Og der kommer jeg bare lige til at tænke på, at de mennesker, de bliver jo ikke altid rigtig støttet mm -hmm. i det, de laver. Det er jo, altså det, jeg føler, det burde være en profession i sig selv, og lønnet, og, og jeg ved ikke hvad. Altså vi har jo set så mange mennesker bare faldt bladask, på grund af sociale, sociale medier, på grund af nogle karikatur på af aviser, på grund af så mange forskellige ting. Mm. Øh, og de her mennesker, de bliver jo ikke altid støttet. Det er deres familie, der ligesom skal støtte dem igen, øh, Og det synes jeg er ret vildt. Øh, og så, ja, jeg har sgu kigget at du skal fortælle, så er til din familie omkring vikinger og sådan noget. Jeg synes, det er forfærdeligt, at man skal være the educator hele tiden. Ja. Men hvis man, som du siger, har overskud til det, så, øh, så kan man jo godt gøre det. Jeg har også ADHD, så jeg, er bare sådan, <laughs> jeg tager den bare, når jeg kan. Og altså, yeah. så går jeg bare hjem, hvis det er, at jeg ikke har det. Igen tager mine kampe med omhu. Det har min mor ikke lært mig, min mor ikke lært mig men jeg læste en dansk bog på et tidspunkt. Men jeg tænkte også, jeg kom lige til at tænke på nu i forhold til det her med, at sådan, fordi jeg skal på ingen måde tale på jeres vegne overhovedet. Men jeg tror også, at vi snakker om i forhold til hvem der skal tage de her kampe og i forhold til, hvis man er kvindehader, så er det svært at, at lytte på en kvinde og så videre, hvor jeg tror også bare grunden til at jeg har det overskud, det er fordi jeg ikke oplever mm. det sammenhæd, som vi mm -hmm. gør i de kampe. Mm -hmm. Så har jeg måske mere overskud til at tage dem, hvor jeg kan sagtens forstå, at, at man som, som mørk måske har mindre overskud til at tage kampene, fordi at der ligger alle de her personlige altså, følelser og erfaringer i det. Ja, og men det vil jeg også sige, at øh, syge er helt klart det vigtigste i de her debatter. Og jeg synes faktisk, det bliver næsten aldrig nævnt, øh, men syge er helt klart det vigtigste, fordi man skal have sin syge, syge intakt, før man kan gå ud og gøre de her ting. Især hvis man er, øh, især hvis man er, øh, hvad hedder det, altså hvis man oplever de ting i, i sin hverdag, at, altså, at man skal have sygen på plads og bare lige en personlig historie, så har jeg fået konstateret PTSD, fordi jeg har været storyteller i så lang tid, hvor jeg har fortalt om nogle personlige historier, som jeg måske ikke havde drøftet i, i mig selv, eller sådan ikke havde fundet ud af. Så sagde min psykiater, prøv at høre her, du skal se på nogle piller, fordi du er fandme uh, traumatiseret dig selv, du har PTSD på grund af din PTSD. Altså sådan, Ej, det er jo så spændende. Uh, men det er bare det der med, at man skal også, der skal også være plads til i og snakke om, at... at uh, det vil jeg bare lige kaste herude, ikke? Mm. Altså sådan, bare namaste, altså sådan, pas på os selv, pas på de mennesker, altså bare, vi, det er ikke bare mænd og kvinder, det er ikke kønner, det er bare vidderlige individer, vi har alle sammen været under corona, så det er bare sådan en call to action, så bare altså take a chill pill, og maybe go to your psychologist, altså virkelig. Du ja. sagde jeg ud af boksen, men altså ja, så jeg det ordet så det er undskyldt. Mm. Jeg, jeg, jeg synes det er rigtig vigtigt, det du kommer ind på, det der med, at man skal passe på sig selv, og man skal passe på sin psyke, fordi at man kan ikke hvis ikke man har, man har sig selv i orden, så kan man ikke hjælpe andre. Mm -hmm. altså sådan, jeg kan rigtig godt lide at bruge øh, øh, oksygenmasken på et fly, som et eksempel. Altså det der med, at de siger, du skal give dig selv maske på før dit barn. Mm -hmm. Altså sådan, folk, der har børn. Jeg kan ikke relatere, at jeg har ikke nogen børn. Jeg skal ikke have nogen børn. Men jeg går ud fra, at folk, der har børn, de ser deres børn som deres et og alt. De vil ofre deres eget liv for deres børn. Mm -hmm. Og alligevel får du at vide, du skal give dig selv masken på før dit barn. Hvorfor? Fordi hvis du besvimer, så kan du ikke hjælpe dit barn. Og det er bare altså en god metafor for det her med, hvis du ikke har dig selv i orden, så kan du ikke hjælpe andre. Så det var bare lige, jeg vil bare lige komme med yeah. et eksempel, på, eller et det metafor for det, du sagde. Mm -hmm. Altså, men det er jo mega godt. Ja, fordi det bare er bare typisk er... hvid, der bare stjæler din pointe. ikke? How dare you? <laughs> ja, <undskyld. laughs> ah, jamen, det er så fint. Prøv at høre. Hurt people, hurt people. Så hvis vi også går tilbage til det der med de der tentaturkrigere, der bare sidder mm -hmm. der, det er jo hurt. Og de vil gøre alt, alt, alt for at skade andre mennesker. Så hvis man har styr på sin egen syge, hvis man har penge nok eller får henvisning, så synes jeg helt klart, man skal gøre det. Og nogle gange får man det også via sin enbrugsforsikring, så tjek øh, <laughs> på, på jeres altså. Ja, Preach. <laughs> ja, det er vigtigt. Vi skal til at øh, vide i teksten, der er noget nyheder og sådan nogle ting nu her. Øh, jeg glæder mig til at tage snakken videre med jer en del. Jeg føler i hvert fald, at jeg bliver educeret en smule af det. det You're her, welcome, ja. Radio 27 React med noget på spil vender tilbage efter nyhederne. Ha hej. hej. Overgrebne havde hærdet ham, da han er slået og elsker sig selv blidt svær ram. Hoved op, hjertet frem. Men de så kun konen fra systemet, der havde mærket ham. Gik i et med rummet med den største naturlighed. Blev tilråbende for meget, bandt blusen ned. troede stadig på krogen for ender af et sted. Men også på mig selv skulle slæbe guldet med. En aften var ham og nogle venner taget på bar. med den fyr han nok ikke har flyttet med, hvis ikke de havde været, hvor de var. Gav ham et kompliment ad, så han bare. Tydeligt, han følte, der var noget, han havde forsvaret Stadig var rart, for som bare fredeligt forklarede. Det ikke var noget for ham, i stedet for sådan en havde kommentar. Han svender stille som om det var noget, de skulle redde ham fra. To diskussionen, men før han fik kvinden kom der en i Men imellem den endnu en idiot, der mørklagde i mængden. Hvem hopper først til trenden og tør at tage den med? Uden på natten, den selv forlod sted til fod. Så han den samme kom hen imod, om han så venlig og troede, han ville undskylde for den tidlige episode. Til ham blev trukket ned på flisen, holdt i håret og fik et knæ i hovedet. Jeg har engang flyttet med en pige, der var til piger. Hun smilte op og smirte, sagde det lige var en forbi. Jeg hilsede på hans kære, som gav for forsøget. Vi skolede, og de sagde, de havde en sød veninde, jeg bod med. Privilegier. Privilegier. sin havde hattet hen, Hvad gør den stærke kvinde, når bukerne ved hasen, en med nær på men det så kun kon fra systemet, der havde mærket hende. Den type blotterig der, der til at forudse på konser. Så øvn sagde de, hun skulle lægge lidt flere nøj. Så I gik langt, for I går og giver kontrollen. Og bare lavede, hvad folk kan lide svært at kort. fri fra dyb og problem. Hun tog til spotfest i Val i Hvor hele branchen samles for at tjekke sidste nye fald. De snak men med en markant, det Nogle gange må man hænge i baren for at få et shot til at sælge barn. Hun havde svært ved at musik blive sport. Folk gik kort for leds sind sit kort i sweet talk. hun havde me i følte til gang ud galt på lydsken prøvde jeg at være byens blik fandt fortalte ham om sit arbejde branche den kaldede for så kunne bruge lidt tips til at sætte karrieren i næste gear han svarede Ved du kom for svært projekt det bliver du en glücker nok at at make for virkelig peer Træk været stille og rolig. Smilede sagde, hun var gravid. Han grinede. Så bliver det helt umåligt. Det er et personligt der var krav til, hvad en kan. Måde at sin far, til, hvad så gik han. I begge stig sidste vinter mødte jeg den samme ene og kendte den anden lidt. Han kom hen. Tillykke, at du skal være færdig. Det er sådan noget, der kan lide, crash. Så ekstra fact, der gør dig mere ligable, ses efter showtjening, snækker bræk. Tryggelig gydelig. Gaderne havde hærdet ham. Hans tre døtre huskede ham på, hvor alt har været en gang. Det var hovedet op, hjertet frem. Men det så kun strak kunden fra systemet, der havde mærket. Sidder hjemme og har til jazz for nu Talt med kuponer og lærer pigerne og alle de store I skolen leger har du set en panser en bror Selv var blevet vandt til naboernes blik det græmmer En sommeraften kl. 11 var han gået kold i bilen Havde faret fødselsdag for den mellemste vågnede af betjentens stav på roen Følt det som et slaghoved, blev midt om ideer om Han havde noget han ikke skulle have blod blodet Fortalt der havde fået lidt drengs til sin datters fødselsdag På kædehængen festen og blev kørt tilbage Strøm og en promille Test, han fik stress af den, så minutter senere lå han med hovedet mod asfalten. Kredvede hvide om i nakken, kom oftest min en blok i jakken. Hans havde alligevel aldrig holdt i retten. Knæ i ryggen, arm rundt om halsen. To beviblet kampuhn i hasen, det klare luft forsvandt. I med aften så bag dem, misten mellem loven slange og hun af staten. Nakken låst, presse på, lå ham resten, kunne ikke få Folk stod i baggrund af kalten, bevidstløse hjernet op i syv mænd. Mens det gjorde pimp blind, de sagde, at det ikke var alvorligt, da de ringede. Han var død, da de kom til os på talet. Politiet sagde, det var hjertestop i ambulancen. Måske bare stod fejl, men opduktion sagde kvælning og blokeringer lukkede bare. En gang så jeg i bilen efter lidt for meget russet. Det var virkelig en spurgte, om jeg var okay. Han lyste mig i min røde og han sagde, det ligner en sjov weekend. Velkommen tilbage, React med noget på spil, Radio 24-7, anden halvdel af programmet. Monte Carlo med privilegeret her, han øh, nævner en del forskellige historier, øh, han har hørt fra andre steder fra. Og meget, meget kort ind, nævner han, hvordan han selv har haft en erfaring med at være privilegeret i noget, der næsten minder om det samme. Vores samtale har spændt lidt vidt og bredt her om både køn og seksualitet, men også hvordan det er at have en anden udfarve end, øh, end hvid. Så vi kommer lidt bredere ud, og det får mig til at tænke på dig, Rosa, mm. og din organisation, uh, Another Life. Ja. Hvordan, hvordan er det ligesom at skulle fagne så bredt? Det er et godt spørgsmål. Det er nødvendigt. <laughs> det er for det første det er det er, også, det er også En udfordring Fordi at det ikke nødvendigvis er sådan Vi er vant til at snakke om de her problematikker Vi er ikke nødvendigvis vant til at snakke om Tingene som om At det hænger sammen som det jo gør Altså for eksempel er der jo mange, mange, øh, alle os bare der sidder her, er jo forskellige individer, der har forskellige sammensætninger, vi kommer fra forskellige baggrunde, og så vi har forskellige udgangspunkter for, hvordan vores liv nu engang har udfoldet sig. Og der kan man sige, at der er jo mange forskellige parametre, der spiller ind over, og det er jo også noget af det intersektionaliteten, som er et analytisk værktøj, som vi blandt andet bruger i vores arbejde, ligesom vil prøver at belyse det her med, okay, men der er forskel på, om du er en en hvid mand, en hvid heteroseksuel mand, en hvide, øh, homoseksuel mand, eller om du er en brun mand, øh, eller hvilken seksualitet du har, eller om du ligesom kommer fra, hvilken, hvilken social klasse du kommer fra, det spiller jo også ind i, hvilket udgangspunkt du har, det er sådan set ligegyldigt, hvad dit køn er, eller hvad, ja. Sådan, alle, alle de her ting, de, de, de, hvad havde der intersections, det er nogle gange svært med dansk og engelsk, men så du ved, det ligesom, man bliver nødt til at kigge på, okay, hvis du er hvis du er en kvinde, en, en cis-kvinde, så er der forskel på om den måde, du bliver mødt med omverdenen, alt efter om du så også øh, er lesbisk, for eksempel, eller om du ikke er. Fordi der er ligesom nogle forskellige udfordringer, du vil blive mødt med, øh, og forskellige måder, du vil blive, opleve diskrimination på. Så bare den her for, for ligesom at, at prøve at nuancere det lidt, op for at sige, okay, men der er faktisk forskel på, hvem vi er. Og mm. det er en bred palette af ting, man kan tage fat i der hvis de kan så det hele hænger sammen på den ene eller den anden måde, øhm, og nogle gange kan det være svært at snakke om tingene adskilt, men andre gange, så er det jo bare, så er det jo bare forskel på, hvem vi nu engang er. Mm. Ja, der har været i lang tid i hvert fald været en idé om, hvordan forskellige mennesker er, ikke? Sådan her en mand, sådan her en kvinde, mm -hmm. og det har været de to idealer, vi har haft næsten siden vi blev født igennem film og Hollywood osv., Der vi er blevet præsenteret for en måde at være på, os i historier og fortællinger. Øhm, der har ikke været den brede repræsentation af hvad det vil sige at være et menneske Vi skal videre hen og snakke om Hvordan det her med at have talerør Kan fungere I forhold til at skabe en repræsentation Af forskellige måder at være menneske på Hvor Rose du har din forening Hvor I sørger for at uh, en bredere palet af mennesker Kan få uh, taletid Og du har, vi har dig grænseløs Møde som, som er rapper Du havde blandt andet dit nummer Smack That her før Hvor du snakker meget om uh, Forskellige måder at være menneske på uh, Hvis nu vi skal zoom helt ud i og kigge meget, meget højt op på det op og fra, hvordan har det været for dig og sådan ligesom skulle repræsentere en anderledes stemme, end det der normalt øh, får taletid? Jamen for mig, der er det rigtig meget det her i, at sådan især i, ja, i verden der er det meget det her mand-kvinde, og det er meget det her hypermaskuline og hyperfeminine, hvor som vi også snakket lidt om før i forhold til USA, at der er nogen rapper Lil Nas og så videre der er at lege lidt mere i spektret øhm, men jeg oplever rigtig meget det her med, fordi at jeg er en cis kvinde, men som går i lidt maskulin tøj og godt kan lide at være lidt mere maskulint øh, fremtånet øhm, så passer jeg ikke rigtig ind i nogle kategorier, fordi udadtil så er jeg maskulin, men jeg er en kvinde og jeg bliver stadig seksualiseret som kvinde, og også som lesbisk, det der er nogle mænd der synes er rigtig, rigtig spændende, fordi så er det jo bare en udfordring, det oplever jeg Stad, ikke? Øhm, heldigvis oplever jeg ikke lige så meget seksualisering, fordi at der er heldigvis rigtig mange mænd, der forstår, at når jeg siger, at jeg er lesbisk, så forstår de, at der er lukket for kassen. Ikke? Øhm, så det er meget det her med nu, især som en, der prøver at, at klare den i musikbranchen, at øh, der er heldigvis kommet mere øjne op for kvinder, men det er så mere en anden kategori af kvinder, end hvad jeg passer ind i. Så jeg får ikke helt den samme respekt, som mænd gør, men jeg får heller ikke de samme muligheder og de samme øjne, som, som nogle andre kvinder gør, fordi at jeg ligger i det her midt Hvordan oplever du, at du ikke får de samme muligheder? Jamen, jeg, det eneste, hvor at der kunne være nogle øjne, det er, som vi startede, snakkede om helt, helt i starten, det her med, at det er blevet lidt mere trendy med, med queer-miljøet. Um, og der, der er kommet nogle initiativer i forhold til at få nogle flere queer-musikere på diverse scener, Um, og der uh, er jeg i går så en heldig, at uh, der kan jeg ligesom bruge min queer-status som en vej ind. Men i forhold til, at der er labels, der er begyndt og gerne vil have en, den ene kvindelige rapper, der ligesom præsenterer deres label, der passer jeg bare ikke ind. Fordi jeg laver noget mere old-school, som for det første ikke er særlig kommersielt længere. Uh, og så fordi at jeg har det her lidt mere maskuline ydre, så er jeg bare ikke den her hyperfeminine, og så kan de ikke sælge uh, sex på mig. Men jeg er heller ikke en mand, derfor får jeg heller ikke den samme street cred, som mænd gør. Så på den måde, der oplever jeg, at jeg ligger i det her spektrum imellem kønnene, og derfor så passer jeg ikke ind i ekstrem, og derfor er jeg ikke lige så interessant. Det er jo mega spændende, øh, og, og sådan meget eller, ja, desværre er meget rigtigt, tror jeg, mm. men sådan, der, det er jo også lidt interessant at kigge på, hvad er det så for kvalitetsparametre, øh, man vurderer ud fra, hvorfor er det, at det, der man skal være øh, sexet, og inden for hvilke rammer er det, og hvem bestemmer, ligesom, at det er det, du skal mm. rumme, de, du skal passe ind i den kasse for at få succes, eller for at kunne blive signet, for alle de her ting, eller, der, der, er, der er meget på spil, kan man sige, der, der tror jeg også, der, det er i hvert fald ret spændende der, og det er jo, det er jo ikke nødvendigvis handler jo ikke nødvendigvis om at det er mænd eller øh, hvem det nu er der sidder på magten det handler om det er jo en struktur en måde at se på en måde at dele op på og det er jo, det er jo, det er jo ikke kun altså det er der jo mange forskellige mennesker der ligesom er med til at udøve, med til at opretholde det er jo ikke kun det er, jo alle, det er jo mange mennesker, der sidder i de, de her øh, magtpositioner på en eller anden måde. Men så det er jo også et skifte i, i hele øh, kvalitetsparametret på en eller anden måde, der skal, der skal laves om. Eller sådan, så det er ikke kun, så vi netop ikke, det er ikke nødvendigvis øh, handler om de her idealer, der bliver sat op, og at de ligesom skal være tækket af, for at vi kan, for at vi kan øh, opnå succes. Eller sådan. Det, er jo, det er jo det er i hvert fald en stor del af det, tænker jeg at det, det, er noget, det, er nogle, det er nogle måder at se mennesker på mennesker på en måde må, nogle måder at vurdere succes der, og kvalitet der ligesom skal også skal ind og ændres ja det er også derfor for kunsten og, og, og aktivisme og altså bare at øh, ligesom at have er så vigtigt fordi at når man har set så mange forskellige ansigter så er man ikke så bange for ligesom at lave om på de her strukturer der er derude men jeg synes øh, ja det er en hård samtale. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt rørt af det her, fordi at vi har jo været især vores øh, verden vi kommer fra, ikke også men når vi sidder her, så er det bare, at der er så mange ligheder, men så forstår jeg ikke, hvorfor. Fordi vi er jo faktisk også tre forskellige, meget forskellige kvinder. Mm. Altså, men jeg forstår derfor ikke, hvorfor. At det skal være så svært at sidde og snakke om det. Mm. Det skal være så svært at, at finde en løsning på, okay, den her person siger, at jeg trives ikke. Jeg har det ikke godt, jeg er ikke repræsenteret jeg, altså. Øh, jeg har ikke lært at børste med mit, mit hår, fordi blablabla bla bla. altså sådan, der var så mange grunde, der er så mange travme, der er så mange nostalgiske tanker, der gør at vi agerer, som vi gør, så jeg, jeg bliver faktisk bare helt som en, den lille pige i mig, bliver bare frustreret over, at man ikke kan drøfte de her ting, eller sådan og, man, og ikke behøver at maskere det under kunst, selvfølgelig er det lækkert med lidt kunst og lidt Harry Style med I Like på men vi skal jo gå dybere end det. Mm. Men selvfølgelig ja. hjælper kunsten, og selvfølgelig får man lov at, ligesom at udtrykke sig. Men ja. Jeg synes også, det er fedt, det der med, nu du lige bringer med Harry Styles og alt det her på banen, øh, at især, øh, nu går jeg ind tilbage til hiphop. Ja, det hip-hop, øh, det. Det. men især det her med, at sådan et hiphop, som jeg har om før, det er meget ekstremerne. Altså sådan mm. både fansnitter til, og dem, der laver det, det er selvfølgelig blevet bedre. Det er slet ikke det, jeg siger. Men hvis vi nu vi snakker lidt sort-hvidt, Um, og der er det også bare fedt at se, primært i USA, men der kommer en bevægelse i Danmark forhåbentlig, uh, det her med, at der er nogle af de her ret maskuline rapper, der tager lige pludselig lejligt lidt med kønsudtryk, fordi det gør også bare, som vi også snakkede om før, kvindehæder der ikke til kvinder. Mm -hmm. Hvis meget maskuline mænd begynder at gå med nylak, og begynder at lege lidt mere med kønsudtryk, så vil andre maskuline mænd, som ser op til de her idoler mm -hmm. i deres øjne, også to at gøre det, fordi så er det okay, så er det lige pludselig i situationstegnet maskulint nok mm. at kunne gå i sådan nogle her ting. Og det er, det er super ærgerligt, men det er en bevægelse mod, at der ligesom er noget mere åbenhed i forhold til, at sådan, det er flydende i forhold til med, at sådan, bare fordi du er en mand, skal du ikke være maskulin. Altså sådan, mm. maskulin og femininitet er ikke lige med mænd og kvinde. Man kan sige, at internettet har jo åbnet en masse døre op for det her, vi har haft det. Monopol på radio og nyheder Og øh, store medieselskaber Hvor det har været meget fokuseret på En eller to artister Hvor man tænker som Instagram og Facebook Har vi mange flere muligheder mm -hmm. for at kigge ud over vores øh, Små grænser Så det er jo noget som kun er sin start Det her Hvor føler I at tingene er på vej hen lige nu? Må man godt vende her fordi jeg føler, at folk er på vej til at fuck it up. Okay. Jeg føler, at folk har øh, altså sådan, folk er træt af educate. Så nu er folk bare klar til at diskutere eller sige, altså, kan du google og så kom tilbage til mig, så kan vi snakke om det. Det der med folk. Jeg føler, at folk fratager sig det ansvar at skulle educate, men mere bare at skulle være så andre mennesker kan se. Altså sådan I'm just being. Det der med, at vi snakkede om at det ikke. Øh, det er, ikke, altså sådan, det er jo nærmest ikke fair, at altså sådan, mig som kvinde, som altså, venner, den sang først og fremmest ikke også. Der sad jeg og tænkte, oh my god, jeg er lesbisk, jeg er fed, jeg er sort og øh, kunstner. Så hvis jeg skulle komme op og lave et elevator pitch til spot for eksempel, jeg har godt nok optrådt til spot. Altså. <laughs> øh, hvis jeg skulle komme og lave et elevator pitch til spot, så ville de altså, bare være sådan en nub. Altså, du kan være den show der laver catering, altså sådan, hvis det skulle være, ikke? Det er jo fordi, at altså, sådan, der er jo så mange kasser, som jeg passer i, som ikke er samlet, eller sådan, og det er super, super frustrerende. Øh, og jeg har ikke taget min piller i dag, men jeg kan fortælle jer, at øh, jeg synes, at kun så godt. Jeg tror, jeg stopper her, mm. fordi jeg kan godt mærke, at jeg, er sådan helt, altså, mm. jeg har det helt øh, intenst omkring den her samtale nu. Fordi okay. jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke bare kan øh, sit and talk, altså... Mm. Ja, ja, jeg synes, det er også fedt, du, du kommer ind på det. Fordi jeg kommer sådan til at tænke på, at uh, Jada for eksempel uh, er blevet pitchet rigtig meget op af medierne mm -hmm. til at være den her forkæmper for at have former og, og så videre og så videre, hvor at, sådan, jeg har været til en talk med Jada, og hun owner sin krop. Det er slet ikke det, men det var ikke hendes intention, at hun mm -hmm. skulle være den her forkæmper, de mm -hmm. jeg tænkte, det var ikke meningen, det skulle ligesom være et brand, at sådan jeg er en kvinde med former, og mm -hmm. jeg owner det, og det er mit brand. Altså, så det bliver også det her med lige pludselig, at så, så, så vi som lyttere, ikke også individer, der sidder her, men generelt, vi pådutter hende den her, mm -hmm. fordi oh, hun er en kvinde med former, og alligevel så har hun en succes. You go, queen. Altså, sådan, der er det, også bare, <laughs> det, det viser jo bare, det bare et eksempel på de tendenser, der er. Præcis, og hun er jo, altså, hun er jo en større kvinde, men hun er også digestible. Mm. Altså hun er ikke en, med, altså chaufføren skal stoppe for, for at køre hendes stol op, <laughs> hvor alle kigger på en. Altså sådan, mm. der er jo så mange, altså sådan, ja, hun er digestible, hun er, ja. altså, det er også dejligt, ikke også? Get it girl, ja, yeah. men nu er det måske også på tide, at vi andre også bare går ud og get it, og mm. så må andre også bare prøve at lære det, mens vi hygger os. Altså fordi at jeg synes, at det, det er nogle gode emner, det er nogle gode samtaler, man har om det her, men det er bare sådan, we keep talking, eller sådan, kan du bare to tre stop og så ser vi line var slut altså uh, wake up and pay mm -hmm. attention I don't know nej jeg ved bare det giver mening lidt eller så so må jeg synes ja. det giver rigtig god mening eller sådan det er det er jamen det er det er bare det er skulle bare ret udmattende og sådan at have samtalerne på den måde hvor man skal hvor, hvor man hvor man hvor man, hvor man, skal give, man giver ret meget sig selv når man åbner op omkring de her ting mm. og hvor, hvor, man hvor man hvor man hvor man men sådan skal tale om lidet erfaring og netop, netop være i øjenhøj i det samme til her, og man bliver bare drænet af det, det gør man. Mm. Så det, det jo, skal der jo selvfølgelig også være plads til, at man, at man også i en samtale yeah. kan sige, at man er drænet. Det 80%. Tænker jeg. jeg alle sammen ja, det vildt men af. er ret og ja, ja. Det er vigtigt og så grænser. Det er sindssygt vigtigt. Ja. Ja. Det er vildt, hvordan netop det der med at udlevere sig selv, det, det, det er hårdt ikke. Altså fordi mm. men, man skal også lager at stå i sin følelse, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at du prøver selv også bare åbner op. Uh, jeg har heller ikke taget min nætte for D-piller i dag, så du er <laughs> alene. Me neither. <laughs> Bring the drugs <laughs> in. Ja. Rosa er sikkert bare at drykke valg. <laughs> ja. Ja. Ja. Rosa sidder og bare tænker, fuck. Hvad? Uh, jeg tror uh, det, gang, oh, jeg det lor. Lor. <laughs> <laughs> Og det her, det er ikke engang fuldt skru. Du skulle se hvor sammen uh, med mine bedste veninder, det går helt galt. Ja. Ja. Velkommen til anstalten. <laughs> <laughs> yeah, but either way, uh. Earth is ghetto anyways, so let's just uh. go to follow Elon Musk and go somewhere else. <laughs> yeah, Idioterne e, skal nok følge med alligevel, så so det er bare derfor, det er stadig <laughs> vigtigt at tage den kamp og den samtale for Fanta. Det er meget Yeah, det er e, yeah. Det, det bare, is, mit, mit yngles uh, det er, it's disasperating. Det er udmættende. Det er udmættende. Desesperating. Yeah. Desesperating. Det er Det siger jeg altid sådan. It's desesperating. Og så det bare. Så så kan jeg også ligesom i samtager med mig selv. Så so, kan jeg bare være sådan. So, okay, ved du hvad? Den kommer til at ikke i dag. Um, det ruller godt på tomme. Desesperating. Yeah, ja, også spiser, har det er Det er dejligt at sige. Jeg har også læst bise, og jeg har lært af hende. Det er sådan. Skønne. Jeg tror bare lige at jeg vil anbefale alle lytterne derude lige prøve at sige desesperating. Ja. Yeah, en to tre. Kan vi sige det samme? Ja. En to tre. Disasperating. Disasperating. yes. Det er også godt med sådan lidt interaktion Med lytteren Og så sagde vi at vi var dem der var i radioen Og i lyttede Og så håber at vi at den her samtale var god <laughs> <laughs> Jeres radiokor <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Hmm. Men altså, det kan jo godt, altså sådan, ja, det er jo en udmattende samtale, så det er jo også, hvem så det måske er det også den der med, hvem er det, egentlig hvordan kan man egentlig selv opsøge den her viden, Fordi jeg tænker der må, der må jo sidde rigtig mange og være sådan, øh, jeg føler mig faktisk øh, lidt, jeg ved sgu ikke hvad jeg, hvad jeg skal sige eller gøre i det her, og jeg, jeg, jeg, jeg vil ikke gøre nogen kedelet. Jeg vil ikke gøre noget dårligt, og sådan. Det, er jo også, det er jo helt fair, og det er jo også det, det, handler, jo, det handler jo om at man, man måske ikke, man måske ikke man har ikke, man har ikke prøvet Øh, seksisme eller racisme og mm. oplevet det. Så det, det kan være virkelig svært at forstå, hvordan det føles, eller, og mm. hvad der er på spil, og hvilke konkrete situationer, der er noget der er over grænsen, og hvis ens intention ikke var der, og sådan, det, det kan være virkelig svært at forstå. Hans Down, det forstår jeg godt. Men, men, sådan, men jeg tror, sådan, der, er, der er ret mange rigtig spændende bøger og forskere og filosofer og mm. rapporter. Der er sådan virkelig meget materiale og mennesker som aktivister og som os og yeah. andre, som også er ude og fortælle om de her ting. Og sådan, man, man kan sgu godt opsøge ret meget. Og det, det, det, det, det, det tror jeg bare at, øh, er vigtigt, at man, man gør. Mm. Har, har du en anbefaling på en filosof, eller et eller andet, øh, bog, eller et eller andet, som Lytteren, eller øh, jeg, kunne lave En Nå ja, det kan man også. Det er også meget rettet mod sådan, folk, der arbejder i musikbranchen. Vi, vi, vi har konsultationer, og vi har øh, forskellige talks og workshops, og sådan noget, man kan komme til, hvor man kan lære lidt mere om, hvad, hvad man egentlig selv kan stå og gøre, når man arbejder i musikbranchen. Og på, den måde, sådan, på den måde prøver vi ligesom, at gøre tingene meget øh, lidt tilgængelige. Øhm, vi vil gerne ligesom, sikre os, at alle alle kan være med på den her og at tage sin del af ansvaret. Og vi vil gerne være med til at forklare hvorfor og hvordan og sådan noget. Øhm, Udover det så, sådan, så er der så, så, så, så er der ja, der er virkelig mange anbefalinger. Lige før man, ja, man kan må jeg komme tilbage på den og skrive det, skrive det ned, så kan man måske smække det op under en, et eller andet, en beskrivelse af podcasten ja. eller et eller andet, ja. fordi der er virkelig mange steder, man kan tage fat. Ja. Jeg har faktisk mens ja. du tænker over det, så ja. har jeg faktisk noget andet ikke nogle eksempler. Uh, men i forhold til, jeg kan ikke huske specifikt, hvad det var, du sagde, Priscilla, uh, men, men du fik mig sådan til at tænke på i forhold til det med udmattelse og i forhold til det her med at tage kampe, uh, at det også er svært som, som musiker eller som, som kunstner generelt uh, at være sådan lidt, hvornår tager man hvilke kampe. Uh, igen, jeg laver hiphop, hiphop er meget mandsdomineret, jeg har siddet i rigtig mange sessions, hvor jeg er den eneste kvinde. Uh, og der har været øh, såkaldt drengerøvsnak, hvor det er, at jeg nogle gange simpelthen har været nødt til at lade det passere, fordi så skal, ellers så skal jeg være hende, der skaber dårlig stemning, og så kan jeg risikere ikke at blive inviteret igen, mm. og så mister jeg lige pludselig nogle muligheder, fordi at i den her branche, der handler det, eller generelt i kreative brancher, der handler det enten om at have kapital og, eller at have netværk. Mm -hmm. Og jeg har ikke kapitalen. Jeg er på kontanthjælp. Så jeg er nødt til at skabe mig et netværk. Og fordi der er så mange mænd, der laver musik, og især hiphop, så er jeg nødt til at holde mig gode venner med dem. Ikke at jeg vil lave musik med en homofob eller en racist, det er ikke det, jeg siger. Men nogle gange så er man også nødt til lige at være sådan lidt, igen som jeg sagde før, at vælge sine kampe, fordi at hvad vil jeg helst? Tage den her kamp i det her sekund, eller kunne komme i studiet og indspille igen med nogle dygtige musikere. Og det er også super udmattende for mig at skulle sidde, at slue nogle kameler og, og, og holde, holde nogle ting tilbage, fordi at jeg er bange for at miste nogle muligheder. Mm. Ja, men du skal jo stadig have masken på først, før du havde andre. Og du har jo set, at det var i starten ikke og så det var bare det, man er nødt til at gøre. Og det tror jeg, man er altså sådan, det var sjovligt, men det tror jeg også, man forstår. Jeg håber i hvert fald ikke du har det for dårligt, med det fordi at. Nej, nej, men det er, er stadigvæk bare også... vigtigt at på. Altså, ja. jeg synes bare, stadig ikke vigtigt at sige, for jeg er ikke den eneste. Mm. Altså, jeg kunne også 100%. forestille mig, at I har oplevet nogle gange, ja. at lade ting passere fordi at Altså, nogle gange så er man også nødt til at tænke på sig selv, men mm. det er bare stadigvæk udmattende. Altså, 100 procent. Altså, jeg kender en, der øh, har haft øh, et album, eller måske bare nogle singler i lang tid, men det er blevet blokeret af produceren, fordi at, øh, hun vil ikke give sin bunder gratis. Øh. Ja. Så det er sådan nogle ting, ikke? Altså. Det får mig til at tænke på, at vi er faktisk er til at høre den nummer af en, der hedder Melissa Inja nu her. Ja, er uh, Melissa Inja. Ja, The one skal har lavet et nummer, der hedder Danger, mm. som vi skal til at høre nu her. Uh, du synger blandt andet med hende. Ja, jeg synger med i Melissas band. Uh, jeg er alt og bass, måske, og så lidt hype woman. Der har haft nogle fede koncerter. Bare lige sige en ting, før vi starter den sang, det er, at det kommer fra albumet uh, Musical Hallucination. Og det handler simpelthen om det der med, at man bliver træt af at skulle tage kampen hele tiden. Ikke? Og de fleste af os aktivister, you name it, vi har diagnoser, fordi... Det er måske det, der for os særligt at lidt de der gampe, men det også det, der får os ned. Ikke? Øh, så jeg elsker bare at lytte til hendes sange, når det er, at jeg har det virkelig, virkelig hårdt. Øh, og måske også bare, når jeg føler mig powerful, så jeg håber, der er nogen, der lige vil tjekke det ud. Altså albummet Men øh, det er danger, fordi vi er dangerous. Danger danger danger danger danger danger, danger, danger, danger, danger, danger danger. Why don't you want to go danger, with me? Danger. I could have loved you so much danger. Oh, danger. Mm, oh, better love me, come <laughs> Talk to me nice, cause danger. I want to be that I deserve it danger. For you, but you'd rather be mm -hmm. danger. They call me sweet danger. People wanna run and hide from me. Warning when they see me, 'cause I'm here to fight. They call me sweet danger, 'cause I speak my mind.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 Dit væsen I har en for andre React Radio 24 7 med noget på spil Priscilla i huset Rosa okay. Louise i huset Grænseløs i huset Jeg ja, svært, Benjamin Sebastian i huset Vi snakker om køn og seksualitet Og race Og diskrimination, vi taler generelt om ulighed Og holdt op en samtale, var. Vi kommer videre omkring, altså Uh, dejligt nummer med Lisa Inge her Skøn kvinde, jeg hørte hende at synge en par gange Virkelig en, en røst, der uh, kan bevæge hver en sjæl Wow ja. hvordan, hvordan, hvordan oplever I mediediskursen? Altså jeg personligt oplever ofte det her x mod y debatter hele tiden Som givetvis kan skabe mere splittelse end det kan skabe samling på folk mm -hmm. Hvordan tror I, at vi kan bevæge os over i en samtale på, hvordan vi egentlig kommer videre herfra? Fordi som I også siger, så er I også træt af at forklare efterhånden, og der har været meget forklaring hen over de sidste 5-10 år, hvor den her debat den er blevet større og større og større, og så har der været afsindig mange fortællinger uh -huh. om det ene og det andet. Så langt de fleste folk kan godt blive enige om, at der er en øhm, der er et problem. Mm. Mm. Hvordan tror I, at vi kan komme videre hen til, at vi faktisk rykker os fælles videre herfra? Har I et, et bud på, hvordan debatten kunne lyde? Ja, faktisk nu, hvor du siger det sådan på den måde, så kan jeg ikke lade mig at tænke på, at en, en at en måde at samle tropperne på ville være, hvis vi alle sammen følte, at det var vores ansvar at mm. leve om. Eller sådan, mm. Fordi ja, altså sådan, jeg... jeg jeg, jeg synes i hvert fald, det er vildt vigtigt at få sagt, at sådan, jeg, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at den kløft, som der findes, og i debatten også sådan noget, opstår i det, at vi skal finde løsningerne, jeg mener, at den i virkeligheden i forvejen er der. Fordi der er jo nogen, der oplever de her ting, og nogen, der øh, i højere grad er dem, der udsætter for det. Og sådan, så det, det, kan også, det er ikke nødvendigvis koblet op på... Ja, det er i høj grad koblet på køn og alle de der ting, men det er, jo ikke, sådan er det ikke altid, så der er også nogle strukturer, men det er ligesom, hvis man kan se alle de her udfordringer som et, et fælles problem, eller sådan, det er os alle sammen, der sammen skal finde en løsning på det, og så, kommer, så bidrager vi alle sammen med vores til at få, få rykket også en en, en, i den rigtige retning. Det vil måske kunne være med til at og, og ikke have de her kløfter, men det er jo svært, når, når, når jeg, jeg, noget, jeg tænker, der skaber den her øh, XY-debat, som du kalder det, er netop nogen, der stiller sig op og insisterer på, at problematikkerne ikke er der. Mm. Så bliver man jo nødt til at sige, hey, mester, det er de faktisk, og mm. nu skal du høre, hvorfor. Eller sådan, så, så, sådan, det, for mig at se, at det egentlig der konflikt eller sådan, kløften, i virkeligheden findes. Mm. I at der er nogen, der insisterer på, at de her ting ikke, ikke, ikke findes. Det er den debat, der er ikke nødvendigvis er særlig øh, konstruktiv. Mm. Fordi, og den er der bare stadig ret meget. Okay. Det var det rigtigt. Det der med at et problem skal jo anerkendes, før man kan løse det. Og der er jo rigtig mange, der ikke rigtig gider at anerkende mm. det igen, fordi at deres historie, eller deres verden bliver jo altså lavet totalt om. Og det kan jeg jo godt forstå, at et problem med at håber også bare på, at folk kan forstå, at Øh, det er ikke en attack på din person eller på den du er, eller dine kolleger synes nu, du er ret sød, fordi bla bla bla, det er ikke det, handler om vi kommer ikke efter dig, vi læser ikke din dagbog det der sker, det er, at vi skal bare have, at det hele bliver anerkendt hvis du ved, at øh, Priscilla oplever det på arbejdet, at du har været med til noget, eller du har set noget, så kan du forestille dig hvor mange der oplever det, hvor mange der Altså sådan, der oplever den der seksisme, øh, hvordan de der kønsroller faktisk påvirker en, øh, øh, hvad hedder det, på arbejde, eller det var vigtigt med at sige arbejde, fordi det er, ja, yeah, personal problems over there, but, det snakker vi ikke om. Øh, jeg synes bare, det er vigtigt at anerkende de her ting før, som du siger så godt, Rosa, jeg er så glad for, at du er her, jeg er så glad for, at jeg ligesom er her, <laughs> øh, men øh, så kunne jeg lige tage det sådan lidt humoristisk, ikke også, at sige, prøv at høre her. Lad være med drik øl til fester, og så begynder at argumentere med Onkel Ole eller Tante Kaja. <laughs> Fordi sagen er bare, det er jo det, at de der samtaler kommer juleaftener. Jeg ved ikke, hvad er påskefrokost? Altså, en linje af kvavit er ikke lige med en samtale om køn. Altså, sådan der, tager du to shots, som måske snakker om, øh, hvordan Birte Kjær ser ud lige nu, og ikke, hvordan hun så ud for 20 år. Forstår du? Lav noget sjovt, tag det lidt. Lad være med at tage de her diskussioner med jeres familie Og så komme tilbage til jeres, øh, altså sådan, til jeres lesbiske veninde Og sige, jeg har faktisk snakket med min mor om det her Hun har ikke fattet en skid Hun drak akvavit for helvede Så ja, det der med, lad være med at tage det altså sådan, Vi kan snakke om det, vi kan tage det alvorligt Men som du siger, Benjamin, vi kan også tage det let mm. ikke også? Men øh, måske bare minus øl næste gang Øh, det, det var for sjovt, men I forstår, hvad jeg prøver at sige. Det, jeg håber, ja. det, det håber jeg på, I vil. Altså, sådan... men du rammer fuldstændig. Det er jo, øh, altså... Jeg føler bare, at du har siddet med til så mange Am. af mine familie middag, fordi... <laughs> at, altså, du vil gerne tæske, før de falder, hvad det siger, så altså, <laughs> tror jeg godt, jeg kan få til mig. Amen, det var så sjovt, fordi at det, der er rigtig mange af min familie, der er glade for vin, og der er rigtig mange, der er glade for at debattere mig inklusive, så jeg tror bare, at, øh, at du har fuldstændig ret i det, du siger, fordi det er ikke... Det, det er sjældent der, at sådan, folk de faktisk åbner deres ører. Præcis. Deres, Hvis vi skal om den fedtere, som altid siger, at han kommer, men aldrig dukker op. Hvorfor gider han ikke at dukke op? Kan han lide at kan, kan han lide Kan han ikke lide Tænk det, på det. Og så kan vi tage den dybe diskussion, når vi har anerkendt, at der er et legit problem. Altså, ja. sådan. Jeg, ja. tror også, øh, jeg tror også i forhold til det der med at, sådan, X mod Y-debatter og sådan noget. Øh, alle snakker om anerkendelse. Det er jeg ekstremt enig Jeg tror også, vi er nødt til sådan, at indse, at... Sådan, at det ligger så dybt i os mennesker at have den her flokmentalitet, fordi mm. det handler ikke kun om, om noget beskyttelse og noget, noget tryghed, det handler også noget om, om noget identi identitet, at kunne adskille sig selv fra andre osv., og, så videre. og det, det er ikke fordi, at jeg, jeg siger, at, altså jeg tror ikke, vi kan komme væk fra nogensinde, at den her flokmentalitet ligger så dybt i os, og identitet ligger så dybt i os, fordi det er en del af, af den vi er som, som, som menneskerase. Men jeg tror også bare, det handler rigtig meget om, at som et ord, der er blevet sagt rigtig mange gange nu, jeg siger det igen, anerkend den her flokmentalitet lever i mm -hmm. os, altså sådan at tage noget ansvar for det, øh, og så være åben over for andre mennesker generelt, altså sådan, hvis du har et åbent sind, og du prøver at gå åbent i dialog med folk, så, så, så kræver det rigtig meget en person ikke at, at prøve at gå åben i dialog med dig, og så bare være et decent human being, der har respekt for andre, altså sådan, det der med at hvis du er i en debat med nogen, og er der nogen, der er uenige i dig, så vær åben og mm. have respekt for samtalen, i stedet for bare at gå i forsvarsposition. Fordi at når man går i angreb, og når man går i forsvar, så er det bare ikke konstruktivt. Ja, og der er derfor, man kigger det en war. Exactly. Exactly. Then it's really a conversation det er ikke we are, selvom det staves på den måde. <laughs> det, det bringer bestemt ikke nogen sammen, sammenslutning til os altså at begå mere krig, og det er en ting, som også godt kan komme øh, igennem følelser. Ikke? Altså krig kan både være, at jeg skyder dig, det kan også godt ja, være altså, følelser, vi, vi skyder efter med hinanden. 100%. Det er derfor, jeg siger, at jeg skal til psykolog. <laughs> ja. Ja, det er da helt sikkert en god idé. Ja. Ja. Det tror jeg, det, det er vigtigt for os alle at forstå vores ophav, og, og hvorfor vi gør, som vi gør. Øh, så der ligger jo vel også noget i det personlige ansvar, som vi har snakket om en del i dag, ikke? Mm -hmm. altså, i forhold til hvordan vi, vi kan ændre den diskurs, og det er også vigtigt at anerkende den flokmentalitet, som du siger, vi har brug for at føle, at vi er en del af et fællesskab. Mm. Der er så mange fællesskaber, der er baseret på, hey, vi kan ikke uh, lide DF, så stem på os. Vi er Liberal Alliance, vi gør det bedre. Altså sådan den der, vi, vi rakker ned på andre, ja, for at opløfte os selv, mm. Kig på fodbold, eller bare sport ja, generelt. Mm. Altså sådan, det, det er jo kulturen, altså den huliganisme, altså osv., ja. ikke? Altså, sådan, og det er også in, in, internt. Altså sådan, nu øh, har vi jo snakket rigtig meget om kvinde eller øh, jo, køn og seksualitet i musikbranchen osv. Og, øh, og vi har snakket om den her... Øh, bølge, der er begyndt at komme med, at der er kommet mere syn på kvinder, og mere åbenhed for kvinder osv., men der er stadigvæk altså, den her in interne kamp mellem kvinder. <laughs> jeg oplever, jeg, oplever, jeg, har, jeg har faktisk mere bange for at spørge kvinder, om de har lyst til at lave musik med mig, end at spørge mænd, fordi at jeg føler, at der er den her uh, konkurrence imellem os, og det tror jeg også er bundet på, at da jeg, da jeg, helt, da jeg var helt baby MC, der er det første øh, det, hvad hedder det, anbefaling, jeg fik af en gruppe mænd til at skubbe min musikkarriere i gang, det var at lave et track til Annelise og det, og det er bare et rigtig, rigtig godt eksempel på det her med, at sådan, med mænd, der er det bare, vi er bare os, og vi hjælper hinanden og bla bla bla med kvinder, der er der én queen, og der kan der kun være plads yeah. til, og vi skal konkurrere mod hinanden, og det gør os bare, at lige pludselig, så begynder det at ligge i os, at vi, vi ser hinanden ja. som konkurrenter. Ja, jeg, jeg vil sige, den, den snakker der også blandt mænd, der er kun plads til en på toppen, det er der altid, også i sport, ikke? Altså, der er en ja. LeBron James, der er en Michael Jordan, mm. altså, og hvem er det Goat? Altså, den der snakker der hele tiden, mm. og den er der hele tiden, på grund af, at, at som du siger før, der, der er en del identitet i, at sådan, at jeg synes det her, bruger mm -hmm. du Android, eller bruger du iPhone, ikke? Mm. Altså, hvor, hvor vi bliver kortere i det der, men jeg, altså, jeg synes det er helt fint at du, du siger du kommer med de eksempler du gør men prøv også at tænke over er der nogen nogen der har sagt i Danmark ham her han er rapkongen eller er der konkurrence om det hvorimod at der, det... Altså, okay. der, der er det jo mere internt i forhold til venskaber hvor det er der ikke i radioen det er der ikke i medierne på samme måde men det er der med kvinder fordi at der er kun plads til en og, og det er det ikke for at sige at, at imen i ikke oplever konkurrence imellem jer fordi det ved jeg godt der gør men i forhold til, hvordan det bliver diskuteret i medierne, også i forhold til, at jeg snakkede om tidligere med, at labels, de begynder at få øjne op for kvindelige rapper, men så skal de have en, hmm. og okay. så er det deres. Og det her med Tessa for eksempel, hun blev ja. udnævnt som dansk rap queen af hvem? Hmm. Sit eget label? Girl. Altså sådan, præcis. Altså, og det er bare det her med at sige, at jeg, jeg kan sagtens føle dig, Benjamin, i det, du siger, og det er slet ikke for sig, at I ikke oplever konkurrencementalitet, men det bliver bare ikke presset så meget ned over hovederne på jer, i medier og af labels og så videre, som det gør med os kvinder. Jeg tror bare jo frem til, at konkurrencementalitet har ikke noget at gøre med kvinder eller mænd. Vi har konkurrencementalitet helt fra barns ben, og det er der, vi lærer det fra. Vi lærer det i skolen allerede med karakterer, og det ene og det andet. Mm. At konkurrencementalitet, og jeg er ikke enig, der er både sund og der er usund konkurrence. Ja. Og, og det ligger, ligger meget, meget dybt beskåret i os, at, at den her konkurrencementalitet er der. Fordi det er noget, vi lærer helt fra barnsben af. Mm som barn, okay, han, der, han, han får kærlig opmærksomhed for det der, eller hun får det der for det der, mm. så prøver vi at påtage os et eller andet, indtil vi finder noget, vi kan stå inden for på en eller anden måde, og så kommer vi måske også væk fra det på et eller andet tidspunkt. Men forskellen er jo, at det jo ikke noget, der er der, altså det er jo ikke noget, man påtager sig, altså det er jo noget, der bliver, øh, nu er jeg, altså ved du hvad, i mm. dag kender jeg mig selv også for rapper, øh, at, at <laughs> det go. bliver mig påduttet, at, ja. at ja. der skal være den konkurrence. Nu siger jeg mig, fordi jeg er mig, men jeg er også mange alle kvinder. Jeg er også dig, så... Ja. Nu snakker jeg på vegne af os alle sammen, og jeg siger bare, at det er jo noget, der bliver også påluttet. Det er jo ikke, fordi vi tænker sådan, nu skal jeg være den bedste rapper, og så går han ud og, og gør tingene. Det er jo sådan noget med, hende der skal være bedre end hende der, eller så er hende mm. der ikke god nok for vores slippe Og jeg ja. tror, det det, du prøver at sige. Det er der, at vi anerkender, at der er konkurrence alle steder. Men sagen er, det er, altså, det er jo en... cockfight. Mm. Altså... Altså, altså det, yeah. det er det jo bare, så det, det, det er bare også det, der skal anerkendes, og det er igen yeah. det der med, at tilbage til sykken, for det skal du hjem og tænke over, ikke også, at det, ja, det er, altså, det er bare, at alle har konkurrencegen, altså, mm. som det er jo så fint, mm. men dem, der ligesom agerer her, øh, som jeg hører, du siger, det er jo, at der er, to, der, der er to, der spiller skak, og de positionerer deres prikker, det er ikke to, der bruger deres egen, altså, Øh, hvad hedder det Existence Whatever ja. På mm. at ligesom sætte noget på spil. Det ja. De spiller et spil Med ja. kvinderne ja. Øh, yeah. Kunstværk Men der, den måde det ser ud på Men der Altså sådan Så det er jo også det Det handler om ikke? Vi kan jo se det så mange gange Under corona Var det også versus mm. Jeg vil ikke om I kan huske det Med forskellige kunstnere versus kunstner, Hvor øh, Det var også noget Monika Og altså sådan Det var sådan noget Hvem skal være versus hvem Og så var sådan mm. noget, Oh my god Imagine a versus With uh, Nicki Minaj Og, og, og, og Cardi B Hvor det bare sådan Let them live Ja. Altså, sådan, men det er også, jeg synes det er super fint at du, du bringer det op, Benjamin som du gør, men, men, men det som du taler ind i, det er det konkurrencegen vi har i os, hvor mm -hmm. det jeg taler ind i det er noget kvindeundertrykkelse i det, det er en struktur så det er, det er super fint, du altså, siger det og du har ret i det du siger, men jeg taler bare ind i noget strukturelt kvindeundertrykkelse hvor du mm -hmm. snakker ind i et menneskeligt ja. Jeg ja jeg tror, jeg tror at Inden for taoismen for eksempel, der ser man kvinden og manden som to værende idéer, eller i værdier, hvor at manden er det handlende, og kvinden er det følgende, Ikke fordi, at det skal være sådan, men mm. hvor, at, hvor det virker til, at i rigtig mange år har det været det handlende, der hele tiden har været i hovedfokus, hvor det følende der så er blevet øh, overset, så der har været grænseløse handlinger, gang på gang på gang, hvor de to ting skal med i balance, og derfor er det netop vigtigt, at vi... I en periode har det følgende som det hoved scenesatte for at forstå, at der er grænseløs handling, ikke? Altså der er handling, hvor vi ikke kigger på at have følelserne med i det. Så skabe en balance imellem de to ting. Det tror jeg er sindssygt vigtigt, og jeg er simpelthen taknemmelig for, at jeg har tre kvinder med i studiet, som mm -hmm. er så handledygtige og handlekraftige også. Så jeg ikke bare sidder og tager en masse plads, som jeg gør lige nu, så det vil jeg... Øh prøver at give lidt plads tilbage Det her ting jeg, jeg gøre til en kunstner nu her Der hedder Jill Scott Det er Wo Manifesto yes. Ja Wo Manifesto. Wo Manifesto. Wo Manifesto Wo Manifesto Ja hvorfor skal det være Manifesto ja. Altså det er der er også uh, ja. Det er bare Wo Manifesto Listen ja. to it Check it out Lad os prøve det her Jill Scott Den får I Clearly I am not a fat ass I am active brain And lip smacking peach deep Sometimes too aggressive In its honesty And heart sweet. That loves wholly and completely. Whom it may choose. Whomever it may choose. I am not gonna lie and pacify. I am arms to hold. I am lips to speak. I am a motherfucking G. Strong legs that stroll off the 33 bus. Or out of a money green phantom comfortably. Knees that bend to pray. Clean from Ajax washings hair that is thick and soft, thighs that betwixt, an amazing, all-expense grand prize. I am eyes that sing, smile that brightens, touch that rings, and supplies euphoric release. I am a grand-dom, queen, beast. I am warm, I am peace. From the roads of Botswana, from 23rd Street, From the inside, third eye. Ever watching this wicked, wicked system of things, I do see. I am friend to pen and a lover of strong women, a diamond to men. I am curious and interested like children. I welcome the wise to teach, appreciator of my culture, thick not just from bone dents and eat. I have a rhythm in my ways and a practice in my seek. And yes, I do crave the rhythm of my space. With a man that rejoices in God's grace With faith I do here to listen To hands that fist When force pushes to shove And your ego won't submit and I am gifted I am all of this And indeed the shit Clearly I am not Just an ass React my noble på spil Vi tilbage her Vi havde Womanifesto og Scott Second uh, proclamation, second preaching. Ja, uh yeah, yeah. yeah, men det er det der uh, med clearing. I'm not just an ass, yeah. og det er jo bare det der med, altså øh, jeg havde en idé om, at jeg skulle lave. Øh, nu har vi jo gået på projektakademiet sammen, og jeg lavede øh, øh, mit afslutningsprojekt, der hed grotesk bøllesk, fordi at vi skulle være om øh, kroppe. Alle kroppe, strækbærker, store kroppe, små kroppe, øh, altså ar, ah, og vi havde så mange, altså, sådan, der skrev til os, at vi var en del af det her, fordi at de var også bare trætte og bare være, du ved, the fat one, eller the weird one, eller sådan, så det der med, at man kunne være sammen omkring det, og så bagefter være sådan der, ej, og så lige oh. trykke lidt omkring det, så det, det, det var ret dejligt. Mm -hmm. øh, Fantastisk. Yeah. Så so, Jill Scott. Og det bringer mig netop videre til det her med at skabe en større repræsentation, så vi har en bredere palet af, hvad det vil sige at være menneske. Og for at komme tilbage til problemstillingen her til slut, som lyder, hvordan kan der skabes en forandring i samtalen om ulighed i samfundet, og hvordan vil samtalen se anderledes ud? Det er altid dejligt at komme i forskellige fællesskaber og få en større viden af, hvad det vil sige at, at være til mm -hmm. som menneske. For lige at komme tilbage til den her problemstilling, så har vi været igennem en del, og den snak, vi havde lige før, hvor jeg ligesom proclaim, eller du proklamerede i forhold til øh, konkurrencementalitet blandt kvinder eller øh, blandt mediet, i forhold til kvinder og den måde som kvinderne ligesom bliver brugt som øh, skakbrikker. hvor jeg siger der er også øh, konkurrence blandt mænd, hm. men hvor det ikke blev en kamp, altså hvor det ikke blev en krig, det, det, det var et meget godt eksempel som du også sagde før på, på hvordan man kan have den samtale. Ikke? Det er faktisk et meget godt svar på eller et eksempel på altså hvordan bliver det bedre. Fordi der vil jeg have nogle snakke, som vi havde lige før, med at, at, at vi snakkede lidt forbi hinanden, men alligevel snakkede vi om det sammen, hvor at jeg ville gerne ind på, øh, på undertrykkelsen øh, og diskriminationen, hvor at, at, at du begyndte at snakke ind i sådan generelt menneske menneskekonkurrencegen, hvor at de hænger sammen, men det var ikke det, var ikke det jeg vil ind på. Nej. Og det er bare et rigtig godt eksempel med, at, at jeg hører dig i det du, det, du mener, og hvor du vil hen med det, men du er også åben til at modtage og sige, at det er ikke der, vi er var hen fordi at så lyder det lige pludselig anderledes, hvis du siger, men mænd er også... Fordi det var de ikke i mit eksempel, men det er ja. de i dit. Ja. Så det er jo et, et klasseeksempel på, hvordan man mm. kan have nogle samtaler, hvor man ikke behøver at gå i angreb eller gå i forsvar. Ja, og, og netop det her med, at vi kommunikerer på samme informationsgrundlag, det er altså også utrolig vigtigt. Mm. Ja. Det, ja, må, man, kan måske start, man kan måske godt sige, sådan, det er jo meget spændende at se... Ja, sådan, Hvordan, folk, hvordan det egentlig er for folk at lytte til de her samtaler, fordi man kan, mm -hmm. vi har så mange forskellige udgangspunkter, og sådan, ja, jeg arbejder jeg er jo mega meget nede i det, både fordi jeg har det, oplevet de ting, jeg har, og vi, det har jeg, der med flere af der har, og sådan, men, men jeg arbejder også med det til daglig, så det er jo mega spændende, sådan, hvordan kan man få skabt en samtale, hvor man faktisk kan få taget noget med sig, mm -hmm. øh, hvor alle parter kan tage noget med Øhm, især også, hvis man kan komme til at tale lidt forbi hinanden, eller ikke, ikke har helt det samme udgangspunkt. Det kunne også være spændende at have en om på et andet tidspunkt. Sådan, hvordan 100%. har vi samtalen, og hvordan rykker 100%. vi os videre derfra? Ja. Men ja, så sådan, fordi udgangspunktet må være, at man, selvom at man kommer forskellige steder, gerne skal kunne forbedre situationen sammen. Mm. Det, på en eller anden måde, så tror jeg, at i hvert fald der er mange, der gerne vil derhen. 100 procent. Ja. Øh, og sådan i forhold til, ja, hvad man lige tager med, så kan man også sige for eksempel, en ting er, hvad, hvad vi sidder her rundt om og, og, og arbejder med til derude, men også sådan, kan får du noget ud af, Benjamin, noget af den her samtale, hvis man må vende spørgerrollen mm. lidt om? Ja, altså jeg tror, det jeg tager med, det er ofte det der med, at tage ens egen hat af nogle gange, mm. i forhold til, at jeg er ikke en person, som, jeg oplever ikke mig selv som grænseoverskridende, og jeg oplever ikke mig selv som racistisk, og Prøver egentlig bare på at se et menneske som et menneske. Så det der med nogle gange at tage min egen historie ud af det, og lytte til nogen, ikke? som er blevet traumatiseret, eller har haft andre grænseoverskridende oplevelser. Fordi det, jeg oplever nogle gange, det er, at jeg kan føle mig ramt af, at man siger, den hvide cis-mand, mm -hmm. når jeg ikke bevæger sådan. Så, så det her med at lige træde et skridt tilbage og sige, at den her person siger faktisk det her, ikke for at ramme mig, men fordi, at de mm. selv har haft en oplevelse med det. Så hvis de får noget taltid, og de får noget plads, så kan det være, at de måske også åbner op og føler sig sikre nok til at sige, hvad det egentlig handler om. Frem for at det egentlig kun er den hvide mand, men, men at der er nogle eksempler, som gør, at jeg kan blive klogere, og at der er andre mænd, som måske ubevidst, have grænseoverskridende adfærd, som får en forståelse af, hey, det var ikke så nice det der, det mm. må jeg tænke over noget oftere mm. tusind tak for at du spørger Rosa men, men det er ligesom hvad jeg tager med, fordi der er brug for at der bliver lyttet for at forstå og ikke for at svares. altså fordi vi har alle sammen brug for at blive lyttet til så det var, har været en ære at lytte til jer for at slå en sløjfe på den problemstilling som vi stillede i starten af programmet, må man jo så sige at det måske kommer ned til at for at der kan skabes en større forståelse af, hvad det er sige at være menneske, så åbner vi måske også ørerne noget mere, og mm -hmm. lytter til, hvad andre har at fortælle. Yes. Og finder ud af, måske derfra, hvad der skal ske. Mm -hmm. Så skikker jeg lidt i noget, måske. Mm. Ja, forstå, forstå forskellen på intention og effekt. Mm. Altså, ja. Bestemt. Altså, som vi har snakket om, anerkender at tage ansvar, fordi det kan godt være, at din intention ikke har været af skade men du må tage ansvar, hvis du har gjort det. Mm. Og så, som du selv snakker om, den her åbenhed i at tage sin egen hat af. Mm. Altså, det ja. tror jeg er virkelig vigtigt, forskellen på, på de to ting. Mm. Jeg tror du har så meget ret i. Tusind tak for, at I har været med os i dag alle sammen. hvis man gerne vil, vil se eller høre mere til mig, så kan man tjekke mig ud på Grænseløs, både på Instagram, Facebook og Soundcloud. Spotify is yet to come. Uh. Mm. Mm. Grænseløs. Grænseløs. Uh. Og hvis man vil finde mig, altså uh, prizel 2 k p i C l 2 k uh, Jeg har uh, startet en podcast, der hedder Bitter Bitch, mm. uh, hvor vi skal snakke om bitterhed og kærlighed. og let's go. Ja, yeah, let's go. Mm. Og så har jeg også en lille virksomhed, der hedder Lilac Puff Puff, hvor jeg laver uh, sådan lidt haircare for små børn af afrikansk baggrund. gerne dem, der... Uh, altså, dem, der er i pleje eller adopteret, som har folk omkring sig, som ikke kan finde ud af at pleje deres hår, ø, de kan få fat i mig, og så kan man finde på noget. Og de første 15, der kommer, får gratis fletninger. Så so, ja, yeah. yeah, yeah. so, yeah. like, like, nice. Yes, og ja, man kan, mig, Rosa, Louis, øh, man kan finde og følge mit arbejde på Another Life Community. Det er både på LinkedIn simpelthen, very corporate, og Instagram og Facebook. Sådan. So yes. Vi slutter af på et nummer der hedder joint og slime over her.